Ja, hej och välkomna till Let's Tech-podden eh, som faktiskt har kommit fram till avsnitt 33. Och ett superspännande avsnitt tror jag. Och eh, jag heter då Henrik Enström, jag är vd för CODIC, eh, både consulting och education som gör den här podden. Och idag sitter jag med Andreas Önnefors som har varit här i stan tills nyligen då som idé- och lärdomshistoriker på GU. Men nu då är professor på Uppsala universitet och dessutom dekan på European Academy of Sciences and Arts i Salzburg. – Välkommen Andreas. – Tack så hemskt mycket. Kul att komma hit. – Ja, kul att ha det här. Så kan du berätta lite om dig själv och ditt forskningsarbete? – Ja, det kan jag. Jag forskar om konspirationsteorier och dit kommer jag egentligen via två vägar. Mm. Jag är forskare om 1700-talets kulturhistoria ursprungligen. Och um, under franska revolutionen redan började egentligen det som vi idag kallar för moderna konspirationsteorier. Det var en sån stor historisk händelse att många människor frågade sig hur kunde det hända att kungen blir avrättad och att kyrkan förlorar sin makt och att alla adlersmän runt om i landet blir hängda och giljotinerade. Och då lanserades en massa teorier kring vilka som låg bakom. Mm. Frimurarna, Jesuiterna, Illuminaterna. En massa olika stolkaster riktiga mot folk som man tyckte var skyldiga för det. Ja. Så jag, liksom, jag tyckte alltid var spännande att jobba med konspirationsteori och sen kommer man in eh, i vårt egna årtusende och eh, för tio år sedan när eh, Anders Bering Breivik eh, genomförde sin turistattack i Oslo och på Utöja. Eh, I hans manifest är det fullt med konspiratoriska tankar. Och eh, jag blev helt enkelt intresserad och fascinerad av att läsa det. Och började därför förstå att uh, sådana här teorier har tagit sig in i, i mainstream idag. Ja. Och um, Innan dess så hade jag varit i New York och uh, i tunnelbanan fanns det en, ett antal ställen där folk hade att uh, 9 11 en inside jobb. Mm. Uh, och då tyckte jag att det här är intressant uh, att följa upp och, och började mer systematiskt jobba med konspirationsteorier.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 Idag så är det tisdagen den 29 juni 2021 och vi samlade Patrik, eh, Sakleo Sebumbar som heter Daniel då, och eh, John Blade, Ulf Böjstrand och Linda Karlström. Så det är en riktig drömpanel skulle man kunna säga. <laughs> och, eh, ja verkligen. Ja. Ja, ja och jag tänkte att eh, Patrik skulle få inleda lite med och berätta, vad är det senaste som du har kommit fram till i dina efterforskningar kring det här med coronapandemin. Ja, alltså vad vi har kommit fram till och det är ju lite intressant för det har ju varit väldigt många bud i den här historien, men det vi sa i den här podden i mars 2020 det står ju kvar och det är väl i summa att det finns inget virus man har aldrig kunnat bekräfta att virus existerar och den här den här händelsen som vi har det var jag läste någon sån här liten rolig meme att det var inte, det var inte vaccinet som skapades för corona utan det var corona som skapades för vaccinet och så skulle man väl kunna uttrycka det och och sen, men då hamnar man ju hela tiden i den här frågeställningen då. Ja men vad, vad är det som gör människor sjuka och, och, och, och varför är de sjuka och så vidare då. Och det finns ju många alternativa förklaringar till att det har uppstått en ny sjukdom då. Och dels är det ju så att om man tittar på statistiken så har ju den vanliga typen av sjukdomar eh, som hjärtskärlsjukdom och, och diabetes och så vidare. Den typen av sjukdomar det har sjunkit drastiskt då. Och sen så har ju det här med corona gått upp. Och sen så har man ju satt in olika märkliga interventioner då. Som att man har varit... Och, och ja, nu har man ju vaccinerat också då. Men det är ju sådana här saker som palliativ vård. Det vill säga att man, man är frikostig med och man måltid måltidssättning till äldre och så vidare. Då. Och sen så har vi ju den här respiratorvården. Och då finns det ju statistik på, jag tror det var att om man oavsett orsak, om man är över 60 år och hamnar i en, en respirator så är det, eh, jag tror det var 97% som inte klarar det en vecka oavsett orsak. Va? Så att det är ju liksom det är ju en mix av saker, men, men ja man kan ju säga så här, det, det, enda, det enda virus vi har det är det som finns i våra hjärnor. Och det har ju planterats där väldigt effektivt av ett media eh, som är fullständigt kontrollerat då i vissa frågor. Och Det här är ju en av den typen av frågor. Och det, och det är ju liksom en, alltså vi får ju förstå det också att <hör> de flesta som ingår i systemet, de förstår ju liksom inte själva. Alltså de, de tänker ju som alla andra gör att ja det är väl så här och jag rapporterar det jag gör och politikerna gör det de gör med en förespegel om att, att det är som det var. men ja så det är så som en svar på din fråga där, Martin eh, mina slutsatser kring corona de, de är det de var när, när den här saken började och, och de sakerna har ju befästs allt eftersom tiden har gått och det har blivit allt mer uppenbart då. men nu vill jag prata om våran, våran drömkvartett som vi har i den här panelen. Det är så fantastiskt roligt att alla ni. Att vi har kunnat samlas allihopa. Och, och alla ni har ju betytt mycket för mig och Martin. I vårt sanningssökande. Som jag har pågått i den här podden nu i fyra år. Va? Och, och det som är så bra med att göra en sån här podd. är ju dels att man, att man gör någonting. Va? För det var ju som du sa Ulf. att Någon måste ju göra någonting. När, när, när vi befinner oss i en sån här situation och de, de som måste göra någonting det är väl människor som inte har någon eh, baktanke och som kanske är med i något hemligt sällskap lite i smygva För att de kanske är ärliga om vissa saker men inte kring andra då va? vilket man, man upptäcker när man, när man gör en sån här sanning, eh, när man, när man under, undersöker den här typen av frågor. Eh, och men, och, för, och liksom bara för att dra igenom det här. Vi har alltså vi har med oss Linda, och Daniel, och Jon, och Ulf. Och alla ni som sagt, ja, det, det symboliserar de som har betytt väldigt mycket för mig och oss i den här podden, och i, och i väldigt olika frågor. Och vi kanske kan göra så att vi, vi tar ett varv här, om vi börjar med Linda, och sen tar vi Daniel. Och John och Ulf. Och så får ni presentera er eh, lite kort. Och liksom säga, prata om era hjärtefrågor. Och I den här situationen som vi befinner oss i nu då. Så om vi börjar med Linda. Välkommen. Ja, tack så jättemycket. Och tack för att jag får vara med igen en gång i min absoluta favoritpodd på jorden. <laughs> <laughs> Jag heter Susanne Hallström och jag har medverkat i säkert en handfull avsnitt. Kan jag tänka mig kanske mer i den här podden tidigare. Och min hjärtefråga är risker med vacciner. Så vi har ju pratat om vacciner. Men sen i, om det nu var i höstas eller våras, jag kommer inte ihåg. Men vi har ju haft flera, flera samtal angående den här pandemin. Också, för det tangerar ju lite grann mitt ämne vacciner. Och sen har vi också haft angående min uthängning i SVT i december 2020. När de gjorde den här um, så kallade dokumentärserien Vaccinkrigarna. Så den har vi också pratat om. Um, jag kommer så bra ihåg Patrik. Du var inne på det här med just med att virus... Inte existerar. Jag kommer så bra ihåg när vi gjorde den allra första podden om pandemin. Eller coronahysterin tror jag vi kallar den då. Och Jensson som gillar att gå till grunden med allting. Och liksom verkligen så här kika under alla stenar. Och så sa jag så här. Jag sa helt ärligt när vi, när vi startade podden. så här, Men egentligen kan jag ingenting. För jag orkar inte grotta ner mig i ytterligare ett svininfluensa fiasko. För under svininfluensisant 2009 var jag väldigt ena att en massa debattartiklar. Hade stenkoll på allt och det tog väldigt mycket energi. Och när det här kom så såg jag liksom bara ett nytt fiasko. Och jag tänkte nej, det här vet jag redan så det slutar i ett fiasko. Så att jag orkar inte. Och så satt vi på podden och jag sa att jag kan egentligen ingenting. Men en fråga som bara slog mig så här nu. Har man någonsin hittat det här så kallade covid-19-viruset? Fråga helt ärligt i podden. Jag hade inte förberett en fråga någonting. Och då säger du på så här att men den frågan kan jag svara på Linda. Svaret är nej. Och för mig var liksom det här var, var grundbotten till hela liksom, den pågående covid-diotin och hur jag har sett på det sedan dess. Så. Sen så, så hjälpte ni ju mig att upptäcka John Blade Du har haft två intervjuer med honom som jag har lyssnat på med stor behållning. Och eh, um, då började jag liksom hur allting faller på plats. Så tänker jag att men behöver man veta så himla mycket mer än att det inte finns något bevis för att det här viruset existerar. För det säger väl allt. Och det har även hjälpt mig att, att liksom förändra min syn lite grann på vacciner, på sjukdomar, på det här med hur sjukdomar smittar. Och jag, jag är liksom inte en sån träskalle som bygger någonting på prestige och säger att nej, men jag ska köra mitt race som jag alltid har kört. Utan nu får jag faktiskt tänka om lite grann. Uh, se ännu vidare på saker och ting. Värdera om och liksom förmodligen omarbeta min föreläsning och börja tänka mig på det här att, det här med virologi. Det är ju en obevisad hypotes. Det är endast en hypotes. Det tror. Ingenting mer. Och eh, där ska ju John Blade ha all kredit för att du har gjort så mycket information kring det här. Mm. Ja, här toppen. Tack Linda. Ja, om vi går vidare till, till John då. Ja, vad, vad säger du John om, om virus och dess existens? Kan man verkligen säga så att det inte finns några virus? Och varför kan man säga det i så fall? Och vad, vad innebär begreppet virus i så fall? För det är ju också någonting som, som diskuteras och som det råder olika uppfattningar om. Så, uh, det finns ju inga vetenskapliga bevis och det, det är viktigt att undersöka vetenskapligt och inte bara säga bevis. Uh, ja, Vad är va ett virus i, i folks uh, sinnen? Det är ju en, en liten partikel som cirkulerar där ute som, som sen ska infektera människor. Och uh, det är ju på, ja vad ska man säga tusen år gammal eh, idé och koncept alltså så den går tillbaka till, till gamla Grekland så att säga men, men om man talar lite i, i modern tid och de senaste säg år åren 120 åren och så vidare så, så har man ju hänvisat till en partikel eh, från början så hänvisar man till ett protein till ett självreplikerande protein eh, och den kom ju i bruk runt 30-talet, kan man säga. Och det var ju när de uppfann där elektromikroskopet då, 1931, där man kunde se dessa små partiklar för första gången. För tidigare hade vi inte den teknologin. Så mellan 1931 och fram till 50-talet, början av 50-talet, så försöker man då bevisa den teorin om virus. Att det var ett självreplikerande protein. Och det är viktigt att belysa här att det var innan den genetiska, alltså det här med DNA, kom in i bilden. För det kom igång runt 52-54 däremellan, alltså 1952-54. Så börjar de med det här med att det här proteinet innehöll en genetisk sträng. Och det bygger på på um, tidigare forskning med så kallade bacteriophages, vilket är egentligen så, så kallade minispåls av bakterien. När bakterien inte kan överleva på grund av att miljön är dålig och så vidare, så då bryter den ner sig till en mindre uh, nivå, eller vad ska man säga, till en, uh, till en mindre massa för att överleva. Så den får helt andra egenskaper. Så det, det är, det är vad ska man säga, virusversionen av bakterier. Men det är inget virus i den bemärkelsen att den äter upp bakterierna, att den äter upp vävnaden och så vidare. Utan det, det är bara en överlevnadsmekanism av bakterien för att överleva för att miljön är dålig. Och därför formar den en mindre version av sig själv. Och utifrån det konceptet så byggdes ändå virologerna vidare på att ja, men här har vi en bakteria som är en, en, en visuell struktur som man kan isolera. Det vill säga separera från allting annat. Vi kan, vi kan uh, säga att den är så bred och så uh, djup och så vidare. Uh, man kan även extrahera eller vad ska man säga sekvensera uh, den genetiska strängen i den här bakterien. Det kan man göra och det har det gjorts. Det är alltid identiskt uh, i längd och den är alltid... Eh, samma mått och så vidare. Så den är identisk och det har alltid gjorts. Och det är som inte var något problem. Så då byggde de vidare när, där med virus då, från självreplikerande protein till självreplikerande protein med en genetisk sträng. Och så tog man modellen av en bacteria och applicerade vi, virusmodellen på det. Eh, och det gjorde man då. Uh, runt 1954, då med John Franklin Andersons första uh, studie, cellkulturstudie. Uh, och den studien, så att säga, den var ju formad så som den är idag. För det var han som satte standarden. Uh, mm. Och uh, ja, jag vet inte om jag egentligen behöver gå igenom så tekniskt på den. Som, som möjligt så att säga. Men i kort kan man säga så här att den cellkulturexperimentet består egentligen av ett prov från en patient. Och det provet är aldrig verifierat att viruset existerar. Det är viktigt att belysa. De har aldrig någonsin isolerat ett virus direkt från en människa. Utan all isolering hävdar eh, hänvisar till eh, cellkulturexperiment. Så det är väldigt viktigt att förstå. Alltid cellkulturexperiment, aldrig från en människa. Så i, detta, i denna cellkultur tillsätter de sedan olika främmande material eh, tillsammans med antibiotika och antisvamp. Och sen letar de efter en, en effekt som kallas då en cytopatisk effekt. Och det är egentligen när cellerna börjar dö. Och det kallar de för isolering. Och det kallar de för ett bevis för ett virus. Men det finns, mm. som sagt, det finns som sagt två problem med den hypotesen. Först är att de gör ett antagande när de tar provet från en människa. De antar att viruset existerar i provet de tar från människan. Men de verifierar det aldrig. De har aldrig någonsin eh, tagit ett fotografi av ett virus direkt från en människa. Utan de antar att det finns i provet. Så allting som sker i det här experimentet i cellkulturen bygger på just det antagandet. Mm. Äh, Nej, och sen och... Så, vi kanske inte ska gå in för långt i det där, Jon, Men, men det, det är ju en, en, en väldigt viktig fråga i, i, i dessa tider. då, Eftersom allt det här som vi eh, genomgår nu vad gäller corona då, det är ju tack vare ett, ett virus. Då, va? men, men jag menar det som eh, om vi bara snabbt Ja, men det som Stefan Lanka gjorde. då, Det var ju att han gjorde ett kontrollexperiment för det här experimentet, för det hade man inte gjort tidigare. Va? Och då visar ju då att den här sytopatiska effekten, den här celldöden, den uppstår även när man inte har tillsatt det som man tror innehåller virus då. Och då har man ju, ju uteslutit att den effekten uppstår. På grund av att, att man har tillsatt någonting som man anser är infekterat av ett virus. Utan då är det ju andra orsaker som, som uh, skapar den här celldöden då. Och då är det ju, uh, ja, man tillsätter antibiotika om man svälter cellerna och sådär då. Va? Så att det är det som skapar den här sytopatiska effekten. Ja, nej men jätteintressant Jon. Och du är ju expert på det här ämnet och uh, väldigt roligt att ha det här. Om vi går vidare till Daniel då. Tjena Daniel. Hej! Tjena! Hey, hey. Hur är läget? Jo, det är jättebra, det är jättebra. Tack! Det är härligt att vara med här igen. Det var, det var ett tag sedan ja. vi körde förra gången. Så det är väldigt roligt. Daniel heter jag. Jag driver den här Youtube-kanalen, Sacklevarsebombar. Och och jag tycker det är rätt häftigt att se hur så att säga, vi som olika verktyg Mm. Och som vi är liksom inställda på olika våglängder och zoomat in på olika saker. Och när vi lägger fram liksom det vi har så skapas en väldigt komplett bild. Liksom. Jag tycker det, det är häftigt. Mm. Jag har ju haft... Jag kommer ju att titta tittat mycket på det här med psy Med propaganda och framförallt hur man, hur man använder... Hur man skapar en scen, en teater helt enkelt. Och framställer det som en, uh, verkliga händelser. Det var det jag var mycket tittare på. Två, började 2017 med Drottninggatan och allt det där. Och även på Balkankrigen och allt sånt där. Så 2019 där på hösten så hände ju någonting väldigt intressant. Då läckte ju den här sajten ut. Eller läckte och läckte, jag vet inte vad man ska säga. Folk hittar ju det, den här sajten där det där man kunde hitta alla planerade övningar som skulle ske som skulle göras i Sverige. Och där så började jag kika runt och kolla och det fanns ju om jag kommer ihåg rätt så satte det igång med någon övning i kärnkraftverk. att det skulle hända någon kris i kärnkraftverk. Och sen precis efter det så satte man igång en övning som skulle hålla på i en månad med elavbrott där i november 2019. Och så där kanske jag tittar på i oktober någon gång. Och mycket riktigt, första november så får vi en massa elavbrott i Sverige. Och det, det liksom sätter igång och det håller på hela månaden. Och det var liksom saker som inte hade hänt innan. Du vet, de här stora viktiga tåglinjerna stängs ner och strömmen släcks ner på Gotland. Och stor, liksom så där 40 000 människor utan el där och du vet, det bara rullade på. Så jag, jag kom ju in på det här och började rota och så hittade jag ett dokument i slut som, från Försvarets forskningsinstitut som handlade om gråsonsproblematik. Och när jag började läsa det och, och när jag också kollade, jag vet inte om det stod med på de här övningarna, så fattade jag, okej, okay, det är ju det här de håller på och övar. Och i det dokumentet så var det ju väl beskrivet. Hur man ökad kriminalitet och strömavbrott. Och efter strömavbrotten så började vi sätta igång en massa explosioner om ni kommer att ihåg det. Och det var specifikt en händelse i Malmö där som jag hittade på SVT. Ett klipp där de säger att en kille blir skjuten. Det visade sig att det var en docka de hade där på båren det var ju så uppenbart alla som såg det klippet såg att det var ingen människa på båren utan det var en liksom en plastdocka. Och så jag, så jag märkte ju liksom det här det sker någon form av upprampning med de här övningarna och första januari så var det så här rödmarkerat. Det var så här det var, som, det var verkligen så här total försvarsövningen sätter igång och den skulle hålla på hela året. Så alltså man, man kunde verkligen känna på för jag hängde med från början då Elo Ökad kriminalitet, nedstängning av bank-ID och vissa banker så det rampade upp. Och första januari så sätter ju totalförsvarsövningen igång. Och jag vet inte, jag tror vi pratar om det här Patrik också vid den här tiden. Man sa det liksom, det är någonting som håller på att hända nu. Det är, det är någonting stort på gång, någonting håller på att rulla in här. Och i samma veva så går ju Lennart Mattikainen ut med ett klipp när han säger att han har en massa vänner från försvar och poliser och sjukvården som hör av sig och säger att nu är det en katastrof på, på ingång. Och det här är första, om jag kommer ihåg så är det första i början av december 2019. Han gör det här klippet och de här som hör av sig till honom de vet ju inte vad det är. De säger att det, är, det är krig på gång för alla våra sjukhus är i, i stapsläge. Och han lägger ut det här klippet, det går två dagar. Lennart säger att någon gör inbrott i hans kontor och tar sig in på datorn och tar ner det här klippet. Då. Så det här klippet tas ju bort. Och, men det var ju avslöjande då. Alltså det som läckte ut var att alla sjukhus i Sverige fick order från regeringen 1 december 2019 att gå upp i stags, stabsläge, katastrofläge. <laughs> och då fattar man ju, okej, okay, det kommer ju hända någonting. Och mycket riktigt då, en månad, jag vet inte vad det är i slutet av januari, när började man prata om det där någon gång. Wuhan, liksom, när man såg de här människorna falla ramla på gatorna, du vet, de här löjliga videosen som vi nu liksom, tittar på och säger bara de ser ju helt bizarra ut. Det är inte, det är inte mm. så det har varit inte, liksom, någonstans. Så det, det är liksom det som har varit min eh, fokus, liksom där. Och tittat lite. Jag har inte tittat på viruset eller vaccinet. och Jag kan inte så mycket om det här. Jag, men jag har tittat på de här människorna. Då. Vilka är de här människorna? Var är de här övningarna? Vem är den här Christian Drosten? Han som räckte upp handen efter tre dagar. Och sa att han har ett test som är redo. Och som blev godkänt över natten. Vem är han? Alltså, mm. Det är sådana saker jag har tittat på. Och så, oj, så lyfter man på den stenen. Oj, han är ju en bluffmakare den här supervirologen han är ju värsta skämtet. Han har inte ens han liksom, man kan inte hitta hans examensbevis. Ens. hans dissertation går inte att hitta i liksom, universitetet. Och det är samma kille som har kommit på som har hittat Zika-viruset. Han gjorde testet för SARS och han var med överallt liksom alla de här i bolla på på men det var Christian Rosten och hans labb där Charité i Berlin då. Så alltså så jag ser det från ett annat perspektiv att på de ställena där jag har vänt på stenarna så ser man ju att det är ju, det är ju rena skämtet. Mm. Det är ju rena så att säga. Så det är väl den vägen och, som jag har gått på. Mm. Ja, nej, men toppen. Tack. Tack Daniel. Ja, och sen så har vi Ulf och eh, du har ju Gjort något alldeles fantastiskt tycker jag. Du har ju ringt och pratat med ja, våra myndigheter och, och politiker och sådär. Och, och frågat lite väldigt vänligt och trevligt. Och det tycker jag är, är viktigt alltså, i en sån här situation. För det har ju varit en del såna här andra ansatser och sådär. Och jag menar, man kommer ju inte så långt och sen så... Är det ju precis som du har, och som du har hjälpt mig väldigt mycket också, att förstå det här att, att liksom det, vi, det vi står inför här, det är ju egentligen, alltså de flesta människor i systemet: de vill ju väl och de vill ju göra någonting, men problemet ligger ju högre upp va? att vi har liksom ett, ett något slags systemfel. Eller hur man ska uttrycka det, och sen så vill jag också säga det, Ulf, att eh, alltså. Det är otroligt angenämt att lyssna på det. Alltså, du har en fantastisk radio Jag jag tänker på Kjell Arling när jag hör dig. Den där gamla Eldorado. Men ja, så välkommen Ulf. Väldigt roligt att ha det här igen. Ja, tack så du. Ja, det är ju Kjell Arling det, det var väl han som gjorde att jag slutade att vara anställd faktiskt för att, han hade ett minnesprogram samma kväll som John Lennon sköts. Jag jobbar på posten då, mitt första riktiga jobb. Skönt var Första riktiga jobb, typ 1980 va? Så man var ju ganska 26-past någonting. Och då fick vi inte lyssna på minnesprogrammet va? Alltså det är lite roligt med Kjell För att han hade minnesprogrammet också, sa förmannen det att stänga av radion nu för att ni ska vara här för att jobba. Och då sa du, du kan dra åt helvete så här. För jag kommer aldrig mer vara anställd. För det här är så, jag var så upprörd att man skjuter ett lämnon. Och att någon skulle sedan skita i det bara. Så att jag sa du kan ta din post och stoppa upp den. nu För nu drar jag och du kommer aldrig mer att vara anställd av någon. Jag har inte varit sedan dess. Så att där har du Kjell mm. Ja. Och sen om man tänker på det här. då, Varför man håller på med det här som jag håller på med. Det är, väl, det är ganska enkelt. Alltså det, jag är ju artistförmedlad i vanliga fall. Och är man det så ska man ju sälja en illusion. Till en jättestressad krögare. Som inte har tid att prata med en. Och då ringer man lite och bara är tråkig. Då lägger jag in på luren och säger ring inte mer. Jag ringer dig någon gång. Det gäller ju att man ska ringa och sälja någonting som funkar. Och jag har alltid trott på att man ska vara ärlig. Och uh, det kommer man långt med. Och jag gillar ju människor också. Jag gör ju det fast jag tycker att mänskligheten är ett stort misslyckande. Som art sätt. Va? Men jag är ju med i arten och jag kan inte tycka illa om min egen art. Så jag bara får bli lite korkade. Så att, uh, jag försöker ju hitta det här. Vad är ont och vad är bara korkad. När jag ringer till de här myndigheterna så har jag insett att de flesta är ju inte speciellt onda utan de, är ju, de jobbar ju i en myndighet som eller till och med när jag pratar med de som är politisk sakkunniga jag sitter precis under Stefan Löfvens skärt Och när jag pratar med dem då så jag märker jag att de är jättetrevliga många av dem. Och en del tackar till och med för att man har ringt och säger du får jättegärna ringa tillbaka. De har gett mig hemnummer till sig. och ja, Jag pratar med landsövningen också, han var jättetrevlig. Men mm. problemet är ju så här att när du har ett samhälle som funkar va? då är det ju så här då att då har du sprattelgubbarna i Rosenbad va? de hittar på en massa med saker, nya regler nya paragrafer, nya förordningar men lilla, lilla då som jag då, man nu kallar sig själv för Svennebanan, jag tycker det är kul namn det är roligt, Svenbanan eh, vi har ju småföretag det är ju så, Sverige består ju av småföretagare det är vi som håller Sverige under vingarna säger man ju och då märker man ju det att i och med att saker fungerar i ett land hyfsat bra, då jag om hyfsat va, då gör det inte så mycket vad men hitta hittar på där borta egentligen, för att vi som är småföretagare vi hittar egen väg som vattnet eller som vattnet ska rinna i va det är ju så, vattnet hittar ju alltid den där lättaste vägen och som småföretagare måste man hitta den här vägen att överleva så vad de hittar på där borta där i Rosenbad så hittar vi några nya vägar där som vi kan knalla. men sen när de helt plötsligt stänger ner då som de börjar göra alltså de här killarna är ju inkompetenta som sitter där och tjejerna de är inte elaka, de är bara okunniga de drabbar inte oss så mycket när vi har samhällen som lirar men sen säger de, nu ska vi ta hand om er nu ska vi ge bidrag till de här som går nästan under och ser till att allting fungerar, nu stänger vi ner och så de här grabbarna kan ju inte ens sköta sitt vanliga jobb sen ska de ta hand om alla andras jobb också och där fick jag en tankeställning att det här måste man ju lyfta ut till folk för att Trots att jag är rädd för mänskligheten så gillar jag mina medmänniskor. Jag känner massor av folk som är fantastiska faktiskt. Och, äh, jag kan säga så att det börjar ju med en klackspark liksom, när en polare till mig som han ifrågasätter mycket saker. Han ifrågasätter saker som, som Linda blev anklagad för om man säger så. Då. Äh, och jag kan väl säga också det att vi skulle lösa mycket om vi lyfte upp andra världskriget på bordet och kolla lite, lite, lite grann vilka var som pröjser det där eländet. Va? Äh, och när jag var inne i de här tankegångarna- var för att, och det är inte för att jag är anti-någonting egentligen- jag är bara för sanningen. Då fick jag läsa igenom grann om FEMA camps och vad de håller på med i USA. De här likkisterna som staplas i tusental- där man får plats med tre, fyra människor- eh, som flyttas runt mellan de här campsen. Va? Och på fema camps eh, FEMA:s hemsida- och FEMA är ju då USAs- eh, vad ska man säga- ja, jag vet inte vad man ska jämföra med- Skitsamma egentligen. De är helt värda och så tycker jag det är fruktansvärt. De flesta grejerna de håller på med är helt magiskt märkliga. Eftersom ja, det är en lång historia, det skit vi nu. Men där i alla fall, där fall, sökte de krisaktörer. Precis vad vi pratade om alldeles nyss. Va? Att det finns mycket övningar som sker samtidigt. Som 9-11 till exempel. Där sker övningar också samtidigt. Och, och Drottninggatan. det ja, händer ju också saker samtidigt. Va? Och, att de då söker krisaktörer säger rätt mycket faktiskt om allt vad skjutningar och allt heter där borta i USA. Så det jag lyfte in mig på det här, men det blir så stort att hålla på och greja med amerikanska grejer plus att helt plötsligt fick man ju proffs galningar på nackarna. Så jag tänkte, ja, jag gör som jag tycker man ska göra, man ska se om sin egen damm lite grann va. Så jag håller mig för Sveriges gränser nu va. Så då ringer bara egentligen svenska myndigheter och svenska läkare och svenska rejenter och så. Och det är de här dubbla budskapen som vi får hela tiden som är så märkliga. Till exempel när jag pratade med Socialstyrelsens chef om PCR-testerna. Och då frågade jag henne om hon visste vem Karim Och det visste hon ju inte. Och då sa hon, nej det kanske man inte behöver veta som chef för Socialstyrelsen men ni använder ju PCR-testerna ganska hårt i alla fall. Det är han som kommer på dem där. Och Just när man hör en chef på socialstyrelsen säga det att den här Karin Molle som du pratar med, han har fel. Jaha, så du menar att du har rätt om menar du då? Ja, jag har rätt och han har fel. Då tänkte jag, det här är ganska vanskligt alltså för att det känns verkligen som att vi åker en väldigt stor båt nu på ett väldigt stort hav som det stormar väldigt mycket på. Men kap kaptenen och alla de här människorna på styr, eller vad heter, kaptensbryggan eller vad det heter. De är antingen extremt packade eller otroligt bara naiva, okunniga och lite korkade. Jag vet faktiskt inte riktigt men det, det är behöver avsluta med det att jag tycker att det är totalt kaos i våra myndigheter. Slutordet från mig är när jag frågar MSB hur många är ni? Vi är 1200 stycken 1200 stycken. Kan du säga ärligt talat skulle man märka någon skillnad om ni inte fanns? Och då säger han så här han tänker den tänker, det är tyst. Och sen till slut säger han, ja, det är tveksamt. Det är deras kontaktperson på MSB. Ja, nej, det är det. Så är det. Ja. Mm. Mm. Men jag måste fråga dig också, Ulf, vad tänker du om den här frågan som, som vi hade uppe här i början, det här om, om, om det finns något virus? Har du Visst, funderat det på det? Virus Lindberg. ja <laughs> Virus Lindberg finns. Han vet jag. Hon sa taskigt att heter Virus Lindberg nu. Okej, okay. nej men ja det är svårt det där jag ser virus ungefär som jag ser Gud va ja det är många som vet att han finns och sådär och när jag var liten så var jag alltidist, aktiv alltidist kan jag säga, jag gick fan runt och predikade allt allting men sen kom jag på att jag kan inte veta om han finns så nu för tiden så bryr jag mig inte så mycket om det utan jag känner bara att jag vet inte det är samma som med virus om det är nu som John säger här att de inte har sett det verkligen ha bevis på det ja då kommer jag aldrig att säga att virus finns men jag kan ju inte förneka att det kan ju finnas någonting som heter virus som inte har kommit på va men eh, jag tror att det är en matematisk formel precis som, som John säger där mycket att det är mycket uträkningar och mycket antaganden och till slut får man för sig att ja det här är så här måste göra nu stänger vi ner hela världen och sen slår sig alla de här okloka huvudena ihop men det stora problemet är egentligen vad är det som gör att hela världens alla delare tror på samma galna grej och ingen tar upp till exempel alla de som tror, eller tänker som jag gör. För att det finns ju väldigt många forskare som står för att virus inte finns. Varför tar de inte upp det för? Man mm, skulle kanske kunna tänka sig att den här. Äh, det har ju framkommit att Andreas Lönnerforsk står i bakom den här MSB. Rapporten angående konspirationsteorier som vi läste upp lite ur senaste John Blade-avsnittet. Eh, ja, han stod ju som upphovsman till den och eh, det kom ju fram efteråt att han är ju själv fri, eh, frimurad av ganska hög grad då, som ska forska kring eh, konspirationsteorier. Och eh, ja, jag tog fram lite dokument, vad som bland annat står i sådana här skrifter som eh, frimuraren nummer 1-2012. Så står det bland annat att enheten har bevarat de förborgade kunskaperna vilka tystlåtenheten beslag, beseglats sägs i våra lagar om, som en förklaring till den fjärde hörnstenen. I korthet innefattar löftet om att inte yppa någonting för den utomstående om själva ritualens innehåll och budskap. Frimura -pedagogiken är i hög grad upplevelsebaserad. Om innehållet i gradgivningen vore känt på förhand skulle en mycket stor del av upplevelsen, mötet med det okända, gå förlorad. Denna slutenhet är nödvändig och uteslutande av pedagogisk natur. I över 200 år har vi bevarat våra ritualer för oss själva. Med glädje och stolthet för vi detta arv vidare till gagn för enskilda bröder och kommande generationer. Personlig utveckling i gemenskap med andra och barmhärtighetstanken är ett sätt att med modern terminologi uttrycka detta ordens inre väsen och syften. Därigenom har upplevelsen vid varje reception kunnat förbli den upplevelse som öppnar nya perspektiv gradvis i kunskapen om livets innebörd och vårt förhållande till våra medmänniskor. Så, att, så här skriver man ju då tidningar som den här Andreas Önnefors själv är med i då. Så, och han sitter ju som professor. Men du, Mattias, uh, jag måste fråga. Vad, vilket, vad var det för text du läste upp nu? Var äh, det, det var ju ur, ur ett nummer av frimuraren från 2012. Alltså det är ju sådana här aha, skrifter som det gör ut till sina egna aha, medlemmar aha. som aha. man kan ju prenumerera på den som icke-medlem också och se vad, vad de skriver om mm. sig själva. Mm. Uh, men men Frimuroriet är ju liksom en bas till att kunna genomföra det här eh, Corona-plandemin skulle jag säga. Eh, för eh, det här är ju en global organisation som vi har varit inne på innan med eh, där, där de nya låsarna fanns om eh, att starta en ny lås i den här City av London som jag nere i var inne i. Ja, och man kan ju se hur det går tillbaka långt i tiden om man behåller hemligheter för, för sig själva och det är också därför man kan genomföra den här corona så att varenda ledare säger i princip samma sak i varje land för att alla är en, i någon mån en del av en sån här organisation skulle jag säga. Jag vet inte, mm. Daniel, du har väl också forskat lite kring han där Andreas Önneförs. Jag såg något klick där du hade med honom från bland annat... Vetenskapsfestivalen där de utförde Någon frimurarritual mitt, mitt framför alla allas ögon ja. Ja. Jag vet inte vad det var nya Vad heter den här tidningen? De, de kom ju först med en artikel Ja, Nya, jag, jag läste nya, först. nya tider tror jag det var då. Nya tider, ja mm. Jag läste ju först den här MSB-rapporten Om konspirationsteoretiker Och konspirationsteorier mm. Och, och, och, och man, man ser ju liksom vad, vad de var ute efter där jag vet inte om ni har läst den, men kort, kort och gott så förklarar man då först lite risker med, att, ja, med risker med konspirationsteorier. Men sen ganska snabbt går man in på hur, hur dessa människor kan bli farliga och våldsamma. Och då refererar man till två sådana teatrar, Sajop, som de själva har utfört. Ett i Tyskland, är en jättedålig Sajop, men jag kommer inte ihåg detaljerna, men en, en labil kille konspirationsteoretiker som går runt och dödar några, en eller två människor, jag vet inte och så nå någon annan händelse så de själva i scensätter skapar en sån här story om konspirationsteorier som tror på psyops och allt det här som sen går och dödar någon och sen så tar de med det här som ett exempel i deras rapporter att dessa människor som tror på såna här teorier, de utgör ju faktiskt fara för samhället så alltså man såg ju den här, det är ju den klassiska manövern att de tar ju en sån här, du vet, sån här måltavla som har som är en sån här sikte i dataspel och så lägger man den över bröstkorgen på alla människor som, som har vissa åsikter så, och det gjorde man ju till exempel Breivik tog man med där, kommer ni ihåg det med Breiviks manifest Breivik var emot Fractional Reserve Banking han var emot immigrationspolitiken han var emot många sådana här saker som folk har vaktnat upp till. Han, jag säger han, Breivik, för enligt mig enligt min, vad jag har sett så är han ju en påhittad eh, figur, så att säga. En, det är ren teater, allting. Men ännu en gång, man använder sådana här händelser för att ta en sån här, eh, ett sånt här siktkors och så lägga det över bröstkorgen på vanliga människor. Så när du sedan går på din arbetsplats och säger att du tvekar om. Om den här coronapandemin eller Fractional Reserve Banking. Så associerar man dig direkt med såna här högerextrema, våldsamma människor. Så det, det var ju Nya Tider gjorde den här artikeln. Vad jag gjorde var bara att jag, sökte, jag bara sökte lite på Youtube. Och det intressanta är att det poppar upp ett klipp. Hans namn är inte med där. Men klippet är från den här vetenskapsfestivalen. Och hans namn är inte ens med i beskrivningen. Men jag ser den första som kommer ut och leder faktiskt. Det finns en som ser ut att vara ledaren men när man tittar närmare så är det faktiskt han, Andreas, som leder ritualen. Och då är det någon form av dödsritual eh, som de har för allmänheten. Och det kommer ut, eh, de kommer ut med en kvinna. Titta närmare på det klippet. Det är ganska läskigt faktiskt. När man tittar på liksom, ansiktsuttrycket på den här kvinnan så ser det ut som att hon har varit traumatiserad. Eller något men jag skulle vilja säga det, det viktiga så alltså vad man kan säga och, och vad jag också har kommit fram till. Det är när man tittar det närmare och som en förklaring som du säger Martin. Hur, hur kommer det sig att människor är tysta om detta på de här nivåerna? Jo, för att de blir fostrade genom de här logerna. De, de, du kan inte komma i en maktposition i det här samhället hur som helst. Du måste gå igenom en viss dörr och den dörren är in genom en loge. Och det första som händer när de skickar in dem genom en loge är att de gör de här ritualerna med de här människorna. Många tror ju inte på liksom det här med andlighet och svart magi och allt sånt där. Jag är ganska övertygad om att det är en realitet. Vad de gör med de här människorna, de utsätter dem för en massa ritualer. De här människorna som går dit, de är ju bara karriärsökare. De är ju vilsna människor som bara vill klättra upp sådär. Men helt plötsligt så kommer de in och så får de ju göra massa ritualer på de här. Och så går de bara djupare djupare ner i det här träsket. Och till slut så hamnar de i en sån situation och har så mycket brott bakom sig så att de är knäpptysta. Och, och då, då, kan, då kan man genomföra sådana här saker. Så det är, ju en, det är ju en farlig situation vi är i världen. Där Makten. Vi har lämnat över makten till de här människorna. De, de sitter och håller i matförsörjning, elförsörjning, försvaret, infrastruktur. De sitter och håller oss, vanliga människor, som island, mm. kan island. Ja, och det är intressant den här psykologin du beskriver, Daniel. eller hur, hur man gör, då att man, <clears throat> att man, man skapar. En väldigt ond människa som gör något väldigt onskefullt. Och sen så berättar man vad den människan, vad den personen då har för åsikter om saker och ting. Och då associeras ju de åsikterna och de ställningstagarna. Det, det, det associeras ju med något väldigt onskefullt. då. det Och, och den här, det här sättet, liksom att, och det är ju det här, ja ad då att man att man använder de här teknikerna för att jag menar, jag, jag tänker på det, du, du blir ju utsatt för detta Linda när du blir eh, smygfilmad i, i över ett år under falska förespeglingar och sen så gav de dig en, en, en video liksom, bara, kan du inte titta på den här Linda och, och berätta vad du tänker om den då och då var det ju den här eh, eh, Onämnbara händelsen under andra världskriget då som, <laughs> som det, det handlade fint. om naturligtvis då och sen så fick du då under en, en, en rullande smygfilmning eh, recensera då vad du, vad du tyckte om det här va och då kunde de ju associera dig med eh, något som är väldigt ondskefullt då i vår tid och det är ju att ifrågasätta eh, framförallt den här historiska händelsen då. Precis. en liten rättelse där det var så att mm. de hade faktiskt inte bett mig titta på den här filmen. Utan de, de frågade om jag visste någonting om den här grejen. Och då hade jag, sitt, så då hade jag sett bara en film lite grann. Och det var det, det enda jag visste. Och då refererar jag den och det är det som de har, har smygfilmer och som de spelar upp sen. Sen blev ju de ännu mer intresserade och ställde en massa frågor efteråt på våra återkommande träffar. Och skickade mejl och ville ha den här filmen för hon. hade hon tid att titta på filmen. Hon skulle sitta och amma den här oroliga mamman. Där som hon påstod sig vara Och så där Och då letade jag, jag. hade ingen aning om vad filmen hette. Jag kommer inte ihåg någonting. Men då letade jag alltså upp den på nytt. Och då tittar jag på den igen. För jag tänkte att jag kan inte skicka vidare en film. Utan att jag liksom kommer ihåg knappt vad den handlar om. Att jag måste kolla igenom den själv igen. Och sen så ville de ju prata mer om det här. Och så Och sådär. Så att uh, den vägen var det att de ställde mig frågor kan du berätta vad du vet och det där var det jag visste och sen ville de veta mer och mer varpå jag började söka mer information för att tillgodose deras nyfikenhet och deras behov. För jag ville ju vara väldigt tillmötesgående. Mm. Så att uh, det var den vägen. Mm. Och det lustiga var ju sen alltså under en av våra sista träffar så sitter de så här bekymrat i soffan och kommer och sätter i soffan Linda nu ska vi slappna av lite alltså varför är det så här liksom varför är det på det här sättet att systemmedia alltid försöker stämpla sådana här åsiktsdissidenter med antingen naziststämpeln eller högerextremiststämpeln eller antisemitstämpeln alltså vad beror det på och det som föranledde den här diskussionen det var den här artikeln som hade varit i Göteborgs posten. Kommer ni ihåg när de hade stoppa, de försökte stoppa föredraget som var inplanerat med mig som Kibono hade. Och då hade de samtidigt försökt hänga ut Kibon som någon slags högerextremistisk nazistisk förening. Och någonting sånt. Så det var det, det var det som föranledde diskussionen. Då. Men varför gör de så här Linda? Berätta. Och så säger jag så här att ja men det är så här de, man jobbar i systemmedia. Alltså man försöker alltid associera en obekväm sanningssägare med någonting som är förbjudet, liksom inom citat. Um, och, och en sån grej det är då att ifrågasätta till exempel andra världskriget. För då kan, då, då kan de sätta antisemitstämpeln på en och hamnar man i den graven, ja, men alltså då är det kört, säger jag. Så, så jag sitter alltså där och ger dem recepter på hur de ska bete sig för att begrava mig. Och det lustiga var att den här sekvensen när jag sitter där i soffan och berättar om det här. Det hade de tänkt ta med i avsnitt tre. För de ringde till mig innan avsnitt tre och läste upp mina repliker på gröt i skånska. Jag knappt förstod någonting av det. Och då fanns det här med. Sen ringde de några dagar senare, och det här var bara ett par dagar innan avsnittet skulle sändas, så säger de, vi ska bara ringa med dig att vi ändå ska ta bort det här när du sitter och säger det här med liksom att, att graven är grävd och man blir stämplad som antisemit. Jag bara, jaha, varför då? Nej, det behöver vi inte berätta för dig. Och sen var liksom samtalet klart då. Och sen insåg jag, ja, men det blir ju alldeles för pinsamt för dem att äh, ha med jag, mig själv när jag sitter och ge dem receptet på hur man ska karaktärsmöda folk. För då skulle det bli för uppenbart att, att de har ju följt precis det konceptet i punkt och pricka. Så att, mm. Men det är ju det är så här det är så här de jobbar. Mm. Och, och det, är ju precis, det, det var det här som Daniel var inne på också. Att man, man tar en person som säger någonting obekvämt. Och sen så associerar man den personen med någonting helt knasigt och helt knäppt som man då liksom förvränger förstås givetvis. Och vips så är allt som den personen har sagt eller stått för eller tyckt eller andats eller någonting i hela sitt liv. Vips så är det liksom fullkomligt eh, accepterat att bara hata den människan för allt som hon eller han står för. Liksom man skapar ett hat, det är ju så de jobbar skapa hat och splittring så att vi försvagas i, också liksom i våra individer men också liksom i, som grupp ska vi försvagas genom att man slår in de här kilarna överallt. Mm. Ja men precis och det, det är ju liksom en, det är en teknik va? det här sönder härska så att man, man, man slår hela tiden in kilar på det här sättet och så håller man isär eh, olika grupper också då, va? och det var, det var ju lite som jag, jag skrev faktiskt om det på Facebook häromdagen just det här att för det man märker när man, i, i de här eh, ja, de här diskussionerna som pågår nu kring, kring eh, covid och sånt här då, va, det är ju det att det finns ju väldigt mycket missförstånd som jag ser det, eller saker som inte har någon grund då, va, man, man pratar om spikproteiner och, och, och saker och ting va, då och då kan man fundera lite på varför, för att jag är av den åsikten att det här är sådana här saker som man sår va? väldigt omsorgsfullt. Så kokar man ihop sådana här saker och sprider ut. Va? Och varför gör man det då? Jo, det är, det. det är för att det gör inte så mycket om, om, om äh, äh, människor inte köper den stora lögnen. Va? Bara de köper en annan mindre lögn. För då är de ju i ett annat. Då, då är de ju, alltså. Det viktigaste är ju att inte, att inte människor hittar sanningen då, va? Så, att, så att därför så har man hela tiden de här lådorna eh, överallt. liksom jag, jag, eh, Om jag bollar över till dig, John. Vad, vad tänker du om de här? För det är ju väldigt mycket det går ju väldigt mycket diskussioner kring de här vaccinerna nu och, och vad det är och vad de har för effekt och det är mRNA och vad, du som är insatt i frågan, Jon vad, vad, vad har du för tankar kring det där? Vad, vad... Ja, det är ju en, det är en hel hel massa med, med missförståelse där ute alltså jag, jag kan bara skaka på huvudet uh. Som alltså, är allting så måste man ju alltid gå till grunderna. Det är först då man kan reda ut om, om ett påstående är sant eller inte. Men, men som det är för många så är det så att eh, de, de försöker som bygga korthus utan grund. Så att de, de jobbar efter ett antagande och så bygger de vidare med, med fler antagande och, och, och så vidare och så vidare. Va? Och. Det här med spikproteinen bara som ett exempel. Alltså det är ju ett antagande att det är ett spikprotein. Och För att förstå vad, vad ett spikprotein är då, exempelvis. Om man, ett spikprotein ska påstå sig vara en del av det så kallade viruset. Men om, om det så kallade viruset inte har isolerats och bevisats existera. så Hur kan du då ha ett spikprotein? exempelvis. Så menar, det, det är ju bara ren logik. Och det är inte svårt att förstå. Alla, alla vi förstår det och alla som lyssnar förstår det. Eh, så då försvinner ju hela konceptet med det här med smitta, exempelvis också. Och då, då, då kan du som inte smitta eh, något protein till en annan människa, för den biologiska mekanismen saknas ju. För vi måste ju förstå att spikprotein är ju en idékoncept av, av ett specifikt protein. Men om inte det, det proteinet har någonsin isolerats och bevisats att existera eftersom det är en del av viruset, så då försvinner ju hela konceptet, hela idén. Så då, då står det på en ovetenskaplig grund helt plötsligt. Så och, och som jag ser det så ja, det här med spikproteinerna, det jag vet inte. Det är en del av den här perspektiv av att, att det kommer från ett labb eh, i Boan exempelvis. Att, ja, men de, har, de har skapat ett biovapen i Boan och eh, den här spikprotein är så extremt giftigt och farligt och det sprider sig och så vidare. Och, eh, det är speciellt farligt eh, för, för eh, ja, människor som har tagit de här experimentella injektionerna exempelvis. att Ja men de kommer att börja sprida dessa spikproteiner. Men igen så står det ju på en ovetenskaplig grund. För oavsett, oavsett om någonting är skapat i ett labb av oss människor. Så måste vi alltid gå till grunden. Var är beviset? Var är viruset? Till att börja med. Så om det inte finns då finns. Finns det ingen virus? Finns det ingen spikprotein? Ja, men då kan man ju säga att ja, de har ju skapat någonting i ett labb. Vad är det de har skapat då? Vad är det där gain of function exempelvis? Vad är det för någonting? Till det så, min undersökning uh, säger det att, att vi kan ju skapa olika proteiner i labb. Syntetiska proteiner i ett labb. Det är inga problem. Det gör de hela tiden. Så det är inget problem att skapa proteiner. Men att det proteinet skulle uppfylla konceptet och idén av ett spikprotein. det är felaktigt och det är väldigt enkelt att förstå för att vi är inte gudar och vad menar jag med det då? Jo, jag menar att vi människor vi kan endast använda egenskaper som redan existerar i naturen och vi kan vi kan försöka tweaka de egenskaperna alltså vi kan minska eller öka effekten av en egenskap men om inte den egenskapen finns, så kan vi inte skapa den. Endast universum kan göra eller gud, eller, eller vad människor tror på, kan skapa det. Inte vi människor. Så, vi kan, så om inte den egenskapen finns, kan vi inte skapa den på en biologiskt sätt. Så, så därför så finns det som ingenting med det där med spikproteinerna som jag, som jag ser. Alltså, det finns ingenting med spikproteinet som kan som kan leda till att andra människor får för att du har tagit en injektion eller för att du har blivit sjuk eller någonting. Så, och det, det är bara en, ett enda missförstånd. Det finns så många andra missförstånd där ute också, men det är för mycket för att gå igenom nu. Då, men, man, ja. Jag tycker det är intressant hur det leder upp. Med till exempel, jag kan ingenting om proteinerna. Men till exempel den här storyn som man äh, drog ut med att det här är skapat i ett labb i Wuhan. Det, det kunde man ju snabbt räkna ut att det, det här är en sån där skapad. Där samma propagandister, det är de som skapar den konspirationsteorin. Så precis så som du pratade om Patrick innan. Vad man gör är att man liksom fyller, man, man, man, man går ut med sin officiella. Version, som är ett äh, falskt bygge men sen så fyller man den här domänen och det här rummet med konspirationsteorier man flätar ut dem så här och skickar in folk och så och man gör det, man, man kan känna igen de här artiklarna för de lägger in den här viben om att ja, det här är teori om ja, man kan, jag vet inte hur jag ska förklara man bara känner igen den efter man har tittat på det ett tag och så fyller de i hela det här rummet och så skickar de iväg människor liksom som är inne i den här trofrådelsen och som är inne på att forska själva. Och de som inte gör det här jobbet, jag gillar vad du sa John, man måste gå till grunden. Och de människorna som inte gör det, som inte är vana göra det, de hoppar på de här spåren. Och så springer de vilse med det ena och det andra. Och så fastnar de ändå i det här bygget till slut. I det här vad ska jag säga, det här, nätet som är gjort av lögner i det, här, i, i det här nätet. Och så liksom är de inflätade. Och sen så utnyttjas det senare. Ta nu till exempel nu hur man kommer utnyttja det här med den konspirationsteorin. Med viruset från wuhan -labbet. Man kommer utnyttja det nu i framtiden när det kommer cyberattacker från Kina. Så kommer man ju utnyttja det att det här var redan planerat från Kina redan från början. Och så, ja, men då ska vi starta krig med Kina. Alltså det, de, de har en, de har ju gjort detta så många gånger innan. Så de, de leker ju med oss. Och i och med folk, vi gör inte, vi går inte ner till grunden. Så då är vi lätta biten för dem. Mm. Jag, jag tänker ofta på den här scenen i, i, i filmen Matrix, kring sådana här saker, den här med skeden. Det är en scen där, där, där han, Neo, då, huvudpersonen, han ska, han, han ska försöka böja en sked va? Och då är det någon liten kille som, som kan där som säger till honom att du måste tänka som att det inte finns någon sked. Men, och det blir ju konstigt för att Neo står och tittar på en sked va? Och det är lite så som man, man, man smider de här sakerna. Att man, man skapar olika historier som, som förutsätter den här skeden. Och det är skeden man vill befästa fast man pratar inte om skeden utan man skapar historier som bara förutsätter att skeden finns där. Och då så köper vi det va. Sen spelar det ingen roll om vi tror på olika personer. Bara, bara de innehåller någonting som förutsätter att det finns en sked va. Ja, jag är nyfiken. Vad, vad, vad tänker du om det, Ulf? Som, äh, har du stött på några sån här äh, historier som i det här som du tycker verkar märkliga eller som, som du kan misstänka är desinformation? Eller? Jag tycker ja. jag snarare tvärtom. Det är svårt att hitta någonting som man känner känns logiskt. Äh, ja. Mesta idag känns otroligt ologiskt. Men äh, det som glädjer mig lite är att det känns som att många av de här äh, Speciellt i USA. Man följer ju dem i alla fall. Avstånd. Som tur är. Det är många där som börjar liksom. Och ifrågasätta väldigt mycket just nu. De senaste dagarna. Och så att. Nej, jag vet inte. Alltså, här de här dolda sällskapen tycker jag är otroligt intressanta. För att. Jag undrar alltid vad det är som styr världen. liksom När jag var liten trodde jag var med i dag. Jag, med i landet, va? Men det var det ju inte garanterat. Och ju mer man läser på så märker man att det är andra som styr. Och det är nästan det som jag tycker är. Alltså vi har ju ett lås framför oss så låser vi upp det. Men det är så stort det låset va. Och det är till exempel 9-11 där. Om man verkligen kunde låsa upp det och säga vilka som ligger bakom där så tror jag att mycket av den här pandemin och allting annat som drabbar oss liksom det skulle uppdagas va. För jag tror att det är ungefär samma människor. Det är ett gäng på toppen där som, som roar sig med att vara lite allsmäktiga. Jag vet inte om det är det du menar riktigt. Men det, det, det, är, det, det är så viktigt tycker jag att man försöker att se orsaken hela vägen upp. Liksom. Vad är det som förorsakar allt det här? För det är så ologiskt allting. Det är, alltså, vi, vi stänger ner en hel värld på grund av ett PCR-test som han som har gjort säger, inte fungerar för just det Det är inte byggt för det. Det är en helt annan grej där. Så när han säger det så dör han. Och det är en liksom ganska vanlig, vanlig utveckling av att man säger någonting. Speciellt med de här dolda sällskapen. Ja. Och dolda sällskap det låter så mycket konspiratoriskt som det är ju det det är. Om man stänger dörren då och pratar då är det en konspiration man håller på med. Annars har man öppen dörr va? Och när du vill öppna dörren för alla de här sällskapen Han sa ju att USA styrs av det här och sen styr vi världen värdena då tog det bara åtta dagar innan de kom på att de skulle avrätta honom i Dallas lite snyggt offentligt i direktsändning så att eh, jag tycker man skulle gå på, vi skulle liksom någonstans någonstans stå här nere och prata om PCR-testen och den funkar inte och allt det här, så alltså, alltihop är ju bara en stor fet eh, alltså jag, jag säger det rakt ut, det är en stor fet konspiration, hela skiten eh, mm. för jag menar 9-11 är ju verkligen till exempel, det är ju nyckeln in vi ska rikta oss på att verkligen få de svaren och inte bara liksom säga var är motorn till det planet och varför hittar man ett pass som är gjort i plast. Det säger man ju för man vill att de här andra bananerna som jag då ska förstå att det här är ju mycket mycket dummare än vad det, är, vad det verkar. Så man, måste, man skulle ju kräva liksom att lägga upp det här. Och det är samma sak med andra världskriget. lägga upp vilka är det är som pröjsar och dels får vi reda på vilket som pröjsar idag. Mm. Och då blir allting så. Men vi, istället så gör man som med, som med demokratin idag. Va? Man har gett oss demokratin. Och det är väldigt smart för då blir det ungefär som att slänga in en kola i, i sandlådan och låta ungarna slåss om den. Va? Så kan föräldrarna gå och handla på yta sen den tiden för det är fullt slagsmål i sandlådan. Liksom. Mm. De, de visar väl så ganska... Tydligt där, det var ju en första sida i Svenska Dagbladet om att regeringen avgick och så står det, så är det ju en frimurarpolis som åker runt på en segway där och då har man ju en bild på Leven och hans äh, sällskap där. Och så, och så är den här frimurarpolisens hand det är precis i förgrunden med en tatuering där med en tydlig tatuering av tatueringar så att det är liksom uppenbart de visar ju liksom i ansiktet på oss vilka det är som egentligen går före regeringen då eller vilka det är som styr dem. Ja. Så, ja. Men så här är det väl hela tiden att de visar vad de ska göra. Och dels är det någon slags religiös grejer att man berättar vad man ska göra och sen bryr sig ingen så kan man göra det utan att få dåligt samvete. Och det är så mycket grej som sägs idag till exempel han, den här pojken, den stora pojken med det skeva ledet. han säger ju verkligen att man ska Ta ner jordens befolkning med bland annat vaccin. Och då, det där för mig. Han säger det inte bara en gång. Då kan man ju säga så här. Om man säger det en gång så säger det fel. Då måste han gå ut och dementera det jag jag gjort. Han säger det en gång till istället. Och en gång till. Och ingen riktigt bryr sig. Så det kanske är så att vi är värda det här. <laughs> Eller hur? Ja, jag tänker på den. Jag fastnat också för den armen. liksom Man tänker mm. sig att vad är en arm... Liksom en hand. Det är, det är så operativa. Och då tittar man närmare på frimurerit. Och det man kan läsa om det i både böcker och att eh, kungahusen. De hade ju sina egna trollkarlar och häxor. Som de hade för mjuk krigsföring. Så att säga innan man skickade in sina trupper. Då, då hade man sina liksom de här trollkarlarna, då, som la förbannelser på fienden. Som håll på man ska säga, med propaganda, psykologisk krigsföring och manipulation. Och de var liksom, man såg det också som, en, som ett vapen. Och om man tittar närmare då, jag vet inte om ni har läst om det. Vem som var den högsta, jag tror han kallas nu för beskyddaren för frimurerit. Men tidigare liksom han var högsta huvudet på frimureriet i Sverige, det var kungen. Så, så, så, så som jag ser det, den här bilden som har framträtt för mig är att fri, fri, frimureriet, hela den här hierarkin, den står till förfogande till kungen. Och det är de här olika konungahusen, de här familjerna som har den här, det är så de har byggt upp sin maktstruktur. Och den behålls ju dold då på grund av att de besitter ju dold kunskap som inte får komma ut, som saker och ting. Som vi människor inte ska äh, känna till. Och det har mycket med äh, andlighet att göra. Och det har mycket med manipulation att göra. Och, och de känner ju till de här mekanismerna i oss människor bättre än vad vi gör. Och det är därför kungahusen liksom kan behålla makten. Och bara ja, föreviga sig själva. Mm. Mm. Nej, men, men, ja. men precis. Och, och, men alltså den här... Igen då den här bilden i i i DN, alltså den, jag tycker den var väldigt slående för att då, jag, jag jag kan inte ha sett, jag har aldrig sett tidigare att man har gått ut, liksom gjort en, någonting så tydligt tidigare i eh, historiskt, liksom, jag menar, och, och, och den här bilden den var publicerad flera gånger faktiskt i helgen, så så så var jag på ett hotell och norpade åt med en DN för jag köper ju alltid tidningen då men man vill ändå titta <laughs> Så, och då hade de publicerat den här bilden igen då med den här eh, frimurarhandeln. Jag håller med dig redanligen att, att det är ju en slags eh, ja, man kanske inte ska kalla det magi men en, en dold kunskap tror jag, och en, en kunskap om hur man hur man ja, sår skapar lögner i människors huvuden eller, eller som, som är väldigt svåra och, och och slå hål på och se igenom och då kan man säga också jag tänker på att du var inne på på 9-11 och, och för mig så kan det vara en eller, och, det, och vi har ju pratat väldigt mycket om den händelsen här i podden då för, det, för jag ser det ju som en liten nyckel att, att kunna se igenom det här va? Och, och man kan återigen referera till det här med, med uh, Matrix och skeden va? för att det som är grejen egentligen med 9-11 tror jag det är just det här att, att det finns egentligen ingen skedva I, i det avseendet att, att de här bilderna vi såg, alltså de sakerna vi har sett kring 9-11 och det innefattar ju både de bilderna som man sände på tv och, och, och, och de här olika eh, konspirationerna va? att det, alltså det var inte på det sättet det gick till om man säger så var naturligt, så sprängde man ju de här byggnaderna. Men allt det här som man har skapat runt omkring, de här konspirationerna då, de, de finns där för att, för att bevara, för att, så att säga dölja det faktiska skeendet. Man sprängde ett par utry, ut, sedan länge utrymda skyddskraper bakom en rökridå och sen så uh, körde man en, en Hollywood-klippt film på tv som visar den här händelsen va? och de här eh, sakerna som utspelade sig efteråt med, med brandsoldater och, och, och gråtande anhöriga och så vidare, de, de liksom de tillhör eh, så att säga sceneriet eller hoaxet och så, och så här har man byggt upp eh, väldigt många sådana här eh, historiska händelser och, och, och det Allting talar Exempelvis så att Kennedy-mordet gick till Det så kallade Kennedy-mordet i så fall va? Att det gick till på samma sätt va? Att det var ett, ett förinspelat scenario Som man, man eh, Sände på tv hur, hur tänker du kring det där Ulf eh, är, det, mm. är det någonting som du har Har funderat på att... Om jag funderar på det Vi har avstängt från Facebook ganska länge Och slängde så bara small om det det hade en sida som bara heter 9-11. Ja. Uh, vi har den längsta tråden med nästan 2000 inlägg på. Och det, det är bara tunga inlägg. Uh, ja. Så jag förstår att de stängde ner det till slut. För det kom in professor, och alla möjliga där. Och, och härjade ja. runt där och visade upp saker som visade att det där är lite omöjligt. Men alltså, vi säger så här fortfarande. När vi pratar om de här grejerna. Vi säger om 9-11 till exempel nu. För det har med all allting har med varandra att göra. Alltså den, den som inte tror det och tror att det är lösryckta grejer, den tror nog fel tror jag, för att allting har med varandra att göra. Och när vi pratar om det här allihopa då, en del har hologramtankar, en del har att det är redigerat i eh, direktsändning eh, med olika programvaror då, som man också kan göra. Och hologram funkar också va, till det, eh, det här med Hollywood-sceneriet så. Så är det lite grann som med demokratin. Då är vi där och med varandra och den, den ena som är väldigt god, godtrogen han tycker att allting är konstigt utan det måste vara 19 araber med, med bröknivar eller sådana här mattknivar. Eh, den som är riktigt godtrogen tror ju på det oavsett vad den är för det har ju nämligen de här genterna som regerar i världen sagt att så gick det till va? Men eh, vi måste egentligen gå ett steg upp och först, förstå det att varför vi ska ta fram de här olika teorierna det är inte för att vi ska se vilken teori som kanske vinner sådär, utan vi måste kunna förstå vilka som ligger bakom det här. Och Om man tar till exempel det här med frimureriet jag har själv varit på väg in i det men jag är på väg in i det för att jag blev inbjuden av en kompis och tänkte jag där ska jag gå in och kolla upp vad på med sen ska jag berätta det för alla. <laughs> det man inte levt sen. Men och jag fick reda på väldigt mycket där för jag känner mycket frimurer va? Och eh, jag ser ju liksom bilden framför mig Hur det är uppbyggt eh, Och i botten så är det ju Relativt trevligt Och i toppen är det relativt otrevligt Om man säger så eh, Men det, det man måste förstå det är att Det måste till en lag Jag ska nämna ring, jag tänkte till det här lagrådet Fast det är inte de som gör lagarna Men eftersom de ger råd måste de göra lagrådet eftersom De som gör fel nämnda. Jag tänkte fråga dem där eh, skulle man inte kunna göra en lag i Sverige? För de säger ju att vi kan inte göra så, så, så. De brukar säga, jo, det är bara göra en lag, så är det klart ju. Nej, det går inte att göra bara en lag. Så säger, jo, det gör det, visst det. det, är faktiskt så. Om det kommer en diktator i Sverige kan jag ha 40 dagar på en sekund, i det går att göra en ny lag. Men man kanske skulle förbjuda allt vad dolda sällskap heter. Inte att finnas till. Jag menar, hemliga klubbar kommer ju alltid finnas. Stripklubbar och allt möjligt konstigt, va? Men... De som sitter och styr Sverige de ska inte ha två chefer. Och den ena chefen ska vara hemlig och han ska vara helt trogen för de som svärs in i Frimurorna och i skull and Bones och i de andra. Det är hur många som helst. De, de svär in sig på att de ska vara trogna det här sällskapet hela vägen. Och det blir ju det att de blir ju inte trogna den post de har som de får lön för, för att de ska, till exempel talmannen nu va? Han är ju frimurare. Och han har ju svuret på att frimururiet går i först. Och ska man verkligen ha någon som... du är ungefär som du är gift med en tjej som säger att Anders går först. Och då Anders? Ja, det får du inte reda på. Men är med Anders, ja, det får du skita i också. Det är, liksom, det är sjukt att de kan vara med i ett dolt sällskap samtidigt som de sitter med i regeringen. Eller jobba som talmän. Eller jobba som minister överhuvudtaget. Sappa så sa nämligen det om religiösa. Jag vill inte ha någon religiös som jobbar hos mig. För de som jobbar hos mig, de ska veta att det är jag som är chef och det är mig man ska lyssna på. Och det gör ju inte de som är religiösa. De har ju en annan gud högre upp. Att, att, att man kan vara med då i ett hemligt sällskap som frimureriet eller ett, ja om det är hemligt, jag vet inte. man får ju inte veta vad de håller på med i alla fall. Och sen hemligt. så kan man ha en... Ja, då, Ja, precis. Eh... Och sen så precis som du säger då ska man ha en, en, en hög förtroendeposition. Och jag tänker på det när man, om man läser artiklar i, i läkartidningen så står det alltid på slutet liksom eventuella jäv och antaganden. Då. Alltså man, alltså den här som har skrivit måste alltid berätta om den har några intressen liksom som kan förväntas ligga i konflikt med det här. Då. Det är väl samma sak om man ska vara nämndeman eller vad det är. Då måste man liksom uppge om man... Eller man ska hålla på aktieaffär och så. Va? Men, men de här sällskapen. De, de kan man vara med i. Och det behöver man inte berätta för någon. Så här, va? Nej, det, det är, ja, det är en märklig situation. Och att, att, och att det liksom får förekomma. liksom Att det inte blir någon, någon stor grej eh, av det heller. Liksom. Att, att det får. Det, det är ju lite som. Ja, en som maffian liksom, att maffian på Cecilien, Italien då att de, man, alla visste att de fanns eller alla vet att de finns, men man, man får inte prata om dem, man kan inte nämna det va det går, det är de onämnbara och ja, och det finns ju andra grupper som är helt onämnbara de utvalda <laughs> de ska man ju inte nämna i det här programmet då kan du ju glömma att publicera ut det ja. nej, det är helt sjukt alltså det, det är vi kanske inte ska ta upp de grabbarna för mycket- va? men jag känner ju oerhört mycket folk därifrån- som är väldigt nära vänner till mig. Och jag kan säga att den största kritiken- om, ut, ut, ut, om vi inte direkt nämner vad det handlar om- det jag pratar om just nu- det kommer från dem själva faktiskt. och Det är lite märkligt. Det är ungefär som i det området jag bor här. Det är väldigt segregerat och det är väl de enda svenskarna här, tror jag. Nej, men det är verkligen helt galet- Trevligt i vissa lägen och väldigt otrevligt till exempel när det var 14 polisbilar och 38 kulsprutor. Det var inget bra. Men de enda som vågar protestera mot det som hände där jag bor i Tyresa. Det är de som kom hit för 30-40 år sedan. Och de säger verkligen som det är. Alltså, det är bara ta i med De här grabbarna är vana med hårdhandskarna. De, de kommer inte att gråta för att ni säger så här så här i era annars smäller liksom. De är vana med att det är hårt. I många länder de kommer från snattar du en brödbit så hugger de handen av det här säger Dan Eliasson att man fattar inte vad den här killen har varit med om, vad han har i ryggsäcken. Dan Eliasson-syndromet, det är en sjukdom. Alltså, förlåt att jag säger det, men det. här är Vi snackar om människor som inte är spelklara. Men där kommer min hypotes in, som är väldigt kort egentligen. Jag tror att man ger oss människor någonting som heter demokrati. Och så tycker vi, fan vad bra folk i val och allt det där, jättetoppen. Vi bestämmer själva. Och sen slänger man ner en massa idioter som man ska rösta på. Man tar fram... Det ja, är väldigt smarta vägar. Hur man gör, jag vill inte gå in på det, för det vet jag inte. Men jag menar, skulle jag ägna hela mitt liv åt att sitta och ta fram idioter så skulle jag kunna få fram en hel show på en timme. Men man tar fram sådana som Annie Lööf och hela högen Så får man röstar på de här. Jag, menar, ingen, jag känner ju ingen kompis som är lika korkad som varken Annie Lööf eller Ulf Kristersson eller Löfven eller de här, alltså Daniel Eliasson. Det här är ju riktiga nötter. Och de här nötterna behöver du inte muta och du behöver inte hota dem. Och det är det bästa, för mutar man någon så kan det komma fram. Och då vet man vem som har mutat och det är inte bra. Har man hotat någon? Ja, det kommer fram. Och så, mm, det är inte bra. Men däremot om man tar de här nötterna och skickar in dem på ett möte sen där man bygger berg så slipper jag säga det ordet högt också. Eh, och då sitter deras idoler där inne. Det är deras hjältar. Där sitter hela högen uppradar och dricker kaffe och käkar bullar. Och när de killarna berättar vad de tycker om den här stora omställningen som de kallar på för nu för tiden, man har ju bytt namn på alltihop. Den, vad heter det? great reset eller great, ja. ja, great reset <laughs> eh, när de då berättar vad de tycker om det här med great reset och hur de vill ha världen liksom då behöver de inte hota de här domskalarna för när de kommer ut sen då är de som jättelyckliga småbarn som bara vill uppfylla precis vad deras hjältar och idoler sa Det är toppen så jag tror att det är det och så lite mind control på det då för de som inte riktigt hänger med sen är det ju klart så skulle jag göra om jag hade makten i alla fall dum i huvudet eller relativt elakt om man säger så jag tycker det är så lätt att se hur man kan manipulera folk. Jag för förstår inte att man inte... Vi är lite inne i den här. Jag tänker på den här relationen. Tänk ett parrelation. Och du har en sociopat. Och så den andra parten är en människa som är sovande. Jag vet inte om ni har sett det någon gång. Liksom, eller om ni känner någon något sådant par. Den, den ena mm. personen har inte riktigt ett hum om, om sitt egna värde. Eh, bryr sig inte så mycket. Eh, en, liksom, kolla inte på detaljerna, vad den här människan gör mot en. Kommentarerna, elakheten, sveken. Ja, ah, det löser sig. Jag tänker mig, vår relation är ju precis samma relation som är i samhället idag med de här som leder oss. Exakt. Vi, vi, mm. vi är som en, som en kvinna som är. Ja, har dåligt självförtroende och är svag. Och, och mannen, den här killen är bara en sån här solovårare och, och är otrogen och sviker. Och vad som ofta sker är ju att sveken, tillåter man ett svek liksom. Så det, en, det blir ju inte bättre. Det brukar ju bara eskalera. Det blir ju bara värre. Och sen och till slut så kan du bli livsfarligt till slut, verkligen. Speciellt mm. om omständigheterna är rätt om det skulle handla om pengar eller så kan det bli livsfarligt för den ena personen blir aldrig, sociopaten blir inte stoppad. Det finns ingen, det finns ingen som liksom stoppar den här framfarten av sjukdomen. Det finns ingen, ingen, ingen motkraft och nu vet du det med apetiter, girighet, vällöst och alla appetiter. Liksom. Det, de, de blir ju bara större och större vilket gör att den människan, sociopaten blir sjukare och sjukare. Här, det ser vi vad som har skett nu då. Vi har ju, de har gjort så många av de här psyopsen. De har kommit undan med så många lugnar. De har inte blivit synade. De har inte blivit ifrågasatta. Människor har inte liksom vaknat upp. Och då det gick så långt så att de, nu så gjorde de en global cirkus. Innan det var liksom mm. en lokal cirkus, en lokal teater Sandy Hook och alla de här. Men och så, så kommer de undan med en sån här liksom, global cirkus. Och, och, jag, och jag tänker mig liksom, hur, hur är det det brukar stoppas då i en sån här relation Jo det brukar ju stoppas När faktiskt den här andra partnern Vaknar till Och inser att den har ett värde Och inser Eller liksom blir lite självkritisk och Undrar vad valde jag på med? Varför, varför, varför, varför är jag med den här människan Vad är det som får mig att Luta mig på den här människan Varför kan inte jag stå på mina egna ben och till slut så kan du gå så långt så att människa, liksom, när man också genomskådar sociopaten och kan titta den personen i ögonen och säga Jag vet vem du är. Alltså du kan inte ljuga för mig längre. Nu är är borta nu. Jag vet vem du är. Du är sjuk. Jag vill inte mm. ha med dig att göra. Och, och det, det är ju där egentligen mänskligheten behöver komma. Men för att komma dit så behöver vi ju faktiskt Inse att det är ju något fel på oss. Det är som du sa Ulf. Vi, mänskligheten är sjuk. Det är en sjuk mänsklighet. Ja. Så Nej, jag, jag är mycket inne på att vi behöver se sociopaten. Men samtidigt, det handlar inte om att hata då den här sociopaten. Utan ta det lite självkritiskt också. Hur kommer det sig att jag är fast i den här relationen? Varför är just jag fast i den här? Om vi tänker jag, alltså man mm. tänker sig mänskligheten. Jo, det finns en anledning för det. Mm. Ja, vi är på det sättet helt enkelt så. Ja. Nej, men, nej, precis, och jag, jag har också tänkt på det här Daniel Det här du var inne på Det här med en, en relation liksom, Och det kan ju vara en, en, att man är på Ett, ett, ett dåligt arbete Eller uppdrag liksom, och, så, och så när man har avslutat det Eller man, eller man har haft en, en, en dålig Mänsklig reaktion så där, och sen så, När det har gått en tid så funderar man ju Kanske sen efteråt. Liksom, varför gick jag med på det där? Liksom? Varför lät jag mig... Det, det var ju... Jag skulle ju aldrig acceptera accepterat det där. Va? Men, men då när man var inne i det. Så, så tyckte man ju att... Nämen, ja, så att Det är precis som du säger. att Man har ju en egen eh, skuld i också. Oh ja, oh ja. Att, ja. Det är inte oskyldiga. Nej, precis. Och, och jag tänker på det. att jag menar, Nu är vi ju i en situation då. Och... Alltså, om vi tar den här frågan med virus då, och, och, och vaccin och såna här saker och jag menar jag har ju jag har ju tittat på den här frågan kring virus i, i ett år och, och den här frågan kring vacciner som, som det var först Linda Karlström som gjorde mig ordentligt uppmärksam på För att jag kunde inte tänka mig innan liksom att ja det kanske jo vacciner kanske inte är så jättebra och så där va? men de, de, de funkar väl i stort va eller men eh, de, alltså, och det är ju det som blir också när man, när man bör, börjar gå tillbaka i historien och titta också. Va? att jag menar, så, så, Det här har man hållit på med hela tiden. De här, det här vaccinerandet och, och, och med allt. Och jag, jag tänker på det Linda. Vad, vad, vad tänker du nu i den här situationen med, med corona och eh, alla som, som vaccinerar sig nu? Mm. Och, jag kommer ihåg att jag tänkte när den här cirkusen startade för ett och, ett och ett halvt år sedan ungefär, då tänkte jag så här, men hur dumma kan våra makthavare bli? Tror de verkligen att vi folket är så blåsta att vi går på samma nit igen? För alla kommer väl ihåg det här svininfluensa-fiasko- och hur det gick med pandemrix och narkolepsin- med tillhörande kataplexi och sådär. Liksom att, att nej nu får det väl vara nog- med dumförklarande av befolkningen. Så jag tänkte faktiskt... Alltså vi kan säga så här, jag trodde för gott om mina medmänniskor- för jag tänkte så här, ingen chans att de kommer att ställa sig i kö för ett vaccin igen. Och likförbannat är det precis det de har gjort- men det lustiga är att jag ser, jag ser liksom en viss tendens till att folk kan vara skeptiska till vaccinet. För de minns lite grann svininfluensan. Men sen rättfärdigar de sitt eget vaccinerande med att äh, alltså det, det här med covid det verkar ju lite skumt och sådär, och det kanske inte är så farligt. Men jag vill ändå kunna resa. Jag tar det här vaccinet för jag känner att jag, liksom, jag kan inte leva instängd så här och gå med ansiktsblöja på mig. Och, och det här liksom leva isolerat från allihopa och jag vill resa så jag tar det här vaccinet. Det är det värt. Um, och, och det här är igen en grej som alltså, nu har ju inte folk tagit reda på överhuvudtaget hur det verkligen förhåller sig. För att ingenstans, åtminstone inte här, här liksom i Skandinavien. Så har det någonsin hävdats att en förutsättning för att överhuvudtaget kunna resa är att man ska vara vaccinerad. Det är ingen som har sagt det. De bara går på vaccinpass och de kan hitta gröna bevis och vad de kan heta. Och så läste jag här för någon månad sedan en jättelång artikel. Jag tror det var på Ny Teknik. Liksom här kommer allt du behöver veta om vaccinpassen. Typ 50 frågor med svar och en massa. Och sen typ fråga nummer 30 -20. Måste man ha vaccin? Måste man vara vaccinerad för att få resa? Och så kommer svaret nej. Och sen kommer nästa fråga. Och liksom, vem läser så här noggrant fråga nummer 37, som nu egentligen är den mest väsentliga av alla de här 50 frågorna? Det borde de ju ha börjat med högst upp liksom att jag... Det är ju så här att ingen behöver ju vara vaccinerad för att få resa. Men för er som funderar så kan vi ju reda ut lite det här med vaccin. Bla, bla. Nej då har man bäddat in det liksom viktigaste. Så här, lite som en liten disclosure bara ungefär. Um, uh, så att, uh, ja, igen ser jag folk går på den här vaccinationsniten för att de inte har informerat sig själva. För att de bara tror på allt som skrivs i tidningen. Mm. Nej och de, de har ju verkligen en, en, en hypnotisk effekt eller man ska uttrycka det för att jag menar om man tittar på de ena siffrorna då. Jag, menar vi har ju ett, nej, och jag tänker på den här situationen vi har nu. Va, med, vi, vi hade ju ett, ett, ett år eh, utan vaccin och corona och då eh, hamnade dödligheten i Sverige på jag tror det var trettonde plats de senaste 20 åren. Men då får jag vara noga och understryka det för det, har, det får jag alltid eh, påpekat <laughs> om, man, om man försöker diskutera det här att det var något, hög, något lägre dödlighet de, de senaste fem eller sex åren tror jag, alltså 2019 och bakåt då. Men om man, om man tar alla de här 20 åren och, och sätter en stapel då blir det ju naturligt väldigt svårt. Och peka ut det året som det, det pågick en, en farlig pandemi i Sverige. Och man stängde ner hela landet med anledning av det då. Men trots detta då eh, så är det ju enormt många människor vad jag har förstått som har, har vaccinerat sig. Och nu är det ju så att det, det, jag har ju lite svårt att lita på media och deras uppdrag. Och uppgifter av förklarliga skäl. Då. Men jag, jag har hört sådana här siffror på att det är, det är uppemot 60 som har vaccinerat sig nu. Är, är det sådana siffror ni har hört också? Eller har någon, är det, liksom... ja, det är nästan de siffrorna jag har hört. Ja. Inte exakt, men det, det är ungefär. Och av mm. dem så är det ungefär hälften som har tagit dubbla sprutor. Men det, det, det här som vi pratade om innan där, det är ganska det du sa där. Dag va? Det är ju det att det här du man har ett förhållande så den ena är godtrogen, översnäll, utnyttjad, ganska sargad. och den andra är en riktig jävla buffer helt enkelt. Och det är ungefär så det funkar även vaccinet var någonstans. Jag tycker det. Är de våldför sig på oss liksom och tvingar folk indirekt. Jag menar, min surra, hon är en gammal tandsköterska och sa att jag kommer aldrig köra in någonting i kroppen mer. För jag höll ju på med amalgam förut och blev Jag kommer aldrig, jag litar inte på de här gubbarna millimeter. För de bedyrade att det här skulle vara jättebra sådär. Så att eh, hon sa det. Men då kommer de in på vårdcentralen skulle kolla en grej. Hon är lite äldre, hon är väl 80 bast eller vad är 75 tror Jag vet inte faktiskt. Suran är 8 år eller mig då? 78. Sorry, 78 bast. Kom in på årsnittalen där, och så kommer en liten låg sig där och säger: Du måste ta den här för allas bästa och för ditt bästa för att du ska skydda andra människor också. Inte bara dig själv, för att vara själviska. Och då blir det ju att de här märkliga människorna som jag vill kalla dem för, när de går på de här människorna som egentligen bara är snälla och schyssta och bra. Då är många som bara bockar sig ner och bara tar det här. Och då tänkte jag direkt på dig Linda. Det är precis vad som händer dig också egentligen. Du var den där snälla som trodde liksom att du skulle se en där filmen för att de faktiskt var intresserade av våra lite små recensioner och tankar. Men de använder det för att, för att knäppa det om man säger så. Rent fysiskt faktiskt. I tidningen. Så att mm. det här finns i hela samhället. Det här är massor med fula gubbar. Och sen finns det... Men det är du säger då Daniel. Att det är ju sådana här. Jag menar, Gamen kan ju inte tro för att han är skitful. Han är ju sådana här. Och lämnen kan tro för att de går över stupet ihop i flock. De gör så. Och vi människor är så här. Och det är det som är det läskiga. Att vi är så här. Men om vi inser det så finns det möjlighet att vi säger att vi måste försöka och förstå det. Och sen lära oss att leva med det. Det tror jag är mm. bra. Mm. Ja, jag tycker det är en bra fråga att liksom ställa sig. Vad, vad är det som har hänt med oss? Det är en väldigt relevant fråga och vad har tagit oss hit? Sista, sista året Kolla bara det här alltså Det är helt otroligt mm. hur, är, hur, hur är det möjligt Visst, Man står ju och häpnar verkligen. Ja. Att Människor sväljer det här och, och det, det, du vet, Jag tycker det är helt rätt Att fråga och ställa sig alltså Vi har ju en armada liksom, En armé av forskare Intellektuella, utbildade Alla köper det inte alla, alltså, var... men nästan. Ja, nästan, nästan. Alltså, det är liksom, hur, var, var, varför är vi så döda? Varför är vi så intellektuellt okapabla och ser genom lungor? Varför är vi så emotionellt skadade? Varför, varför förlitar vi oss på människor som så uppenbart inte hyser några känslor för oss överhuvudtaget? Nej. Du tror ju bra frågor. Då. Mm. Jag tror jag tror att det har med skolan att göra, utbildningen att göra. Uh, för att uh, om man tänker på hur skolan och utbildningen är strukturerad så, så, så ser man klart och tydligt att människor blir formaterade till fyrkanten. För i skolan så blir vi presenterade med en bok och i den boken så står alla svar. Om vi ifrågasätter boken så klarar vi inte provet. För provet är ute efter boken. Så vi måste repetera, lära oss repetera vad som står i boken. Och allting som kommer från läraren, det är sanningen. Allting annat, det är falskt. För det är inte med i läromedlet. Och när du får lära den metoden år in och år ut. Fram tills du är 18. Och sen går du på universitet kanske en tio år till. Så, så präntar du in ett beteende i människan. Där den alltid tittar uppåt. Till läraren, till chefen, till regeringen, till media för, för sanningen av saken. För den har aldrig fått lära sig att ifrågasätta. För den har aldrig fått chansen att ifrågasätta. För det har aldrig varit en del av utbildningen, av skolan. Så skolan, utbildningen är en del av problemet. Och där skulle jag vilja se lite mer som i USA exempel, som hemskolning och anskolning och olika modeller. Alltså där föräldrarna får själva välja hur de vill utbilda sina barn. Jag mm. tror det, där, det är ju ja. ett allvarligt problem i Sverige, för där har ni ju faktiskt skolplikt. Alltså jag tycker det är grymt. Hur kan staten kräva att man ska placera små barn, merparten av deras vakna tid, mer eller mindre, i en statlig institution som bestämmer för den. Vad de ska tro, vad de ska tycka, vad de ska tänka. Här i Finland har vi en skolplikt utan vi har läroplikt. Så att här i Finland så är det ju okej att ha hemskolning. Men fortfarande... även om Jag att har... Ja, det är många svenskar som flyttar till Åland. På grund av det här för att de vill hemskola sina barn. Men, men fortfarande alltså det är... Familjer förföljs ofta av myndigheter för att de har hemskolning åt sina barn. De blir anmälda till socialen av illasinnade människor som tycker att nej men de, de, jag såg att deras gardiner var fördragna så de har säkert någon misstänkt barnmisshandel där bakom. Och sen så sätter socialen igång en utredning för det här är ju väldigt oroväckande. Och, och liksom allting bottnar sig oftast i att de kör med hemskolning för det är, ju skum. det är bara skumma typer som håller på med sånt och, Sen hänger det ofta ihop att hemskolade barn är ovaccinerade. Faktiskt. Eh, vilket ytterligare, ytterligare ger socialen och myndigheterna orsak att känna oro så fint då, Och att göra liksom opåkallade hembesök och liknande. Det är det. Så att, alltså det är ett stort problem som du säger, John, det Jan. Framförallt i Sverige har ni det problemet med er skolplikt. Men då säger man så. Ja, du bara säga snabbt. här att vi in där. De gör väl det i Sverige för att de kan göra det. De kan bestämma att vi ska ha skolplikt för att vi går upp på det. Jag tror många grejer som händer i Sverige. Framförallt i Sverige för vi är ganska flata. Vi sitter ju när de säger sitt och vi springer när de säger spring. Och när de säger 500% ränta som de gjorde ett tag. Då säger vi, aj fan. Skolan har ju den strukturen som militären. Och, eller som ett fängelse om man säger mm. så alltså, de tillåter när man får gå på rast och de tillåter när man ska mm. göra olika saker och ting och man måste göra olika saker och ting, du har ingen valfrihet där, utan du måste göra det. precis som i fängelse eller i militären, du måste göra det där och du har den tiden och så vidare och just det där när du nämnde Linda, det här med hemskåning och, och USA och det här med vaccin, jag tycker det är lite intressant för eh, jag tittar ju extremt mycket mot USA. Det är egentligen bara dit och jag kollar numera. Men där har jag ju sett att, att på grund av det som har skett nu, så har ju hemskåningen den har ju exploderat i USA. Och som ett resultat, naturligtvis, vad har hänt då? Ja, alltså det är ju färre som väljer att vaccinera sig också, som ett resultat. Så hela den här agendan har gjort att, att de har skjutit sig själva i foten. För det blir mindre och mindre som vaccineras. Det är mindre och mindre som går i, eh, i den publika skolan. så att säga och Det har gjorts lite studier på det där med hemskolning- jämfört med publik skola i USA. Där de har sett att de mest eh, vad ska man säga, lyckade barnen, ungdomar- alltså som går vidare sen till Harvard och Stanford- och olika prestigefyllda universitet- det är alltså de som har varit hemskolade, inte de som har gått i en publik skola. Det säger ju rätt mycket egentligen om det här med intellektet och vad, vad det är som gynnar oss människor. Det är ju inte den publika skolan, det, det kan jag då säga rakt av. Jag kan lägga in en grej att jag läste för flera år sedan att många av företagsledarna i Sverige, de här stora gubbarna, oavsett vad man tycker om dem, de har bara grundskolan. Och jag är en av dem. Fast jag mm. är inte så stor. Jag har hört dig Patrik säga det. Där hur bästa, eller det bästa, mest effektiva sätt att ta koll på någonting är att konsumera någonting. Mm. Det här känns ju som skolan är en sån här apparat som bara äter upp insidan på människan liksom. Som, som tar bort kreativitet som tar bort det här ett livligt känsloliv en, en individualitet en, ja du vet, det som får människor att blomstra det är som en apparat som bara uh, sakta men säkert bryter ner och som som stöper oss i, i former så att vi tappar liksom vi tappar bort vem vi är hur mm. vi ska vara och sen så blir vi ju kandidater till att bara skicka in i olika företag som man blir som en arbetsmyra liksom. Och sen skicka ut i krig också. Ja, det är någonting som jag inte förstår. Jag, jag kan rekommendera om ni inte har sett det på Youtube så finns det eh, tre delar. Eh, de är runt 10 minuter styck bara eh, med titeln Palmy som skolans dolda mål från 2003. Jag tycker det är briljanta avsnitt alltså som visar hur skolan är strukturerad och varför saker blir som det blir i samhället. Alltså skolan är, ja, alltså skolan är, är, är en stor bidragande faktor till det. Och mm. En sak jag måste tillägga också som jag glömde säga tidigare var att, att om vi går tillbaka historiskt sett så har ju faktiskt skola och utbildning varit olagligt. Så det första som när jag uh, fann det uh, i min undersökning av saker så det, det första tanken som jag hade var att men varför gjorde de den laglig? Varför? I vilket syfte? Och, och då när man kollar exempelvis det här som skolan stålar mål ja, där har du svaret. Alltså för att få in människor ett visst tänk för att tjäna dem högre upp. Inget annat syfte. Det är inte för att frigöra människor. Visst, de säljer under täckmanten att de ska frigöra mm. människor genom att ge dem utbildning. Men vad de egentligen gör är att de formaterar sinnena till att bli fyrkanter mm. och för att sedan tjäna systemet så att säga. Mm. Där, jag kommer ihåg att titta på de här för flera år sedan jag har sett på dem flera gånger med palm just det här skolans dålda syfte. De är helt suveräna de här videorna. Och han gav ett så talande exempel. För han sa så här. Tänker er två skolor. Eh, någonstans liksom typ på Södermalm eller någonting i Stockholm. Den ena skolan så hålls eleverna inne varje lektion. Men de lär sig absolut ingenting. Totalt fördömade. De får ingen ny kunskap. De kan inte knappt skriva. De kan knappt läsa. Den andra skolan. Där hålls de inte alls på lektionerna och inne på skolgården på rasterna som de ska utan de springer iväg ner på gatan och de åker iväg till närmaste tiosk och köper karameller på rasterna och sådär. Vilken skola är det som får käll? Vilken skola är det som får elaka rubriker i tidningarna? Ja men det är ju den skolan där de springer iväg på rasterna och köper karameller. Där de inte hålls inom sin inhegnad. Det är ju den skolan som får käll. Så det visar ju att det här handlar ju inte om om skolan lär elever liksom det här med att läsa och skriva och räkna utan det handlar ju om att man ska hålla dem inom stängslarna i det fängelse som skolan egentligen är. Mm. Och sen så ska de eleverna liksom sorteras. Sen ska de betygsättas så de fattar att jag är en dålig individ. Jag ska bli en sån som bara kan sopa gator eller skura toaletter. Och sen har vi då de här som, som som har toppet egna då ska de slussas in i den här fina maktpyramiden då för att bli potentiella eh, frimurare och annat i framtiden. Så, mm. Jättebekvämt att klassificera alla människor i skolan. Precis. Mm. Och sen, sen får man inte glömma att i eh, det moderna samhället vi lever idag så är det ytterst få grejer som egentligen är essentiella. Så alltså, vi behöver tak över huvudet, vi behöver mat på bordet och värme och kläder på kroppen så att då har man ju ett ganska stort gäng av människor som man behöver sysselsätta på något sätt uh, och som inte skapar någonting kreativt och då blir det ju alla de här olika byråkratiyrken och parkeringsvakter och uh, det finns ju hur mycket som helst med hö hög utbildning som inte gör någonting, någonting vettigt egentligen. Så, och, och det är väl så inom frimureri också, där är det ju det är ju Lyda som är det främsta och det är samma i skolan och som polis och militär och sånt. Det, det, det handlar ju om det. Det finns ju till och med ett märke som människor går runt med som, som heter Obey. Varför liksom. går man runt med sån frivilligt? Det, det är ju en gåta. Så... Mm. Jag såg en dokumentär, den mm. något år sedan. Det handlade om ett gäng i Kalifornien och det var en gängledare som pratade lite så här liksom på gatan. Och då säger han liksom var han får sina rekryter ifrån, gängmedlemmar, bröstna hem, söndriga familjer. Han sa det, när en familj går sönder så tar han in dem i en ny familj. Och jag vet när jag lyssnade på detta, jag bara fick så här bilder, alltså vänta lite, det är ju det här som pågår i samhället. Vi har svaga familjer, vi har svaga relationer mellan man och kvinna. Och i de här livlösa, svaga relationerna så, så växer det upp barn. Och de här föräldrarna, de klämar inte sina barn. De uppfostrar inte sina barn och ger av sig själva och ger dem en inriktning och du vet och sin heritage om man säger så. Utan de är barnen, de är som de här barnen i gängen. De, de kan lätt skopas upp av ett gäng utanför. Och i det här fallet så är ju gänget, samhället, alltså det här staten och företagen. Och de, ja, de adopterar egentligen. För det, det är det vi ser hända. Att det är skolan och media som formar barnen, inte föräldrarna. Nej, inte familjerna som lägger in sina, sitt prägel på det. Utan mm. det blir bara liksom små, små varelser som bara rapar upp samma serier, samma Netflix, cartoons. Samma information som de fått i skolan. Man Nej, men det... har stulit barnen egentligen. Ja, Nej, men precis. Och det, men de... det är ju liksom en del i det här. Det är ju det här ja, kriget mot familjen. Liksom, eller nedbytandet av familjen. Man vill inte ha familjen och föräldrarna. För de, de kan ifrågasätta direktiven. Och det man får lära sig uppifrån. Va? Så, att, så att det där ska man liksom inte ha eh, familjer. Och, och det är ju en del i det här. Liksom. Jag menar, vi, har, vi, ja, vi pratar ju om det här med virus och, och, och vaccin och sådär. Och det är ju någonting som, som, som så att säga kan skada en fysiskt. Men det finns ju väldigt mycket som, som skadar oss psykiskt också. Då. Att vi har liksom en psykologisk krigföring där man, man planterar olika tankar och ideal i. Människor som skapar konflikter mellan kön och mellan raser och så vidare va. Och det, och det är också, ser man ju en, en del i detta då va. Och, och det här söndra och, och, och härska. Mm. Liksom att man hela tiden ska skapa eh, konflikter mm. och, och, och motsättningar. Och, och olika liksom, tankar och idealer. Ja. Mm. Och tal om att uh, det håller på att balla ur lite. Jag fick precis här från Nya Dagbladet här, att storbank i USA, det är Morgan Stanley. De låter meddela att såväl anställda som besökare i banken New Yorks kontor ska kunna bevisa att de är fullt vaccinerade senast den 12 juli. Det är två veckor dit. Annars är de inte längre välkomna att vistas i lokalerna. Uh, ibland så känns det som att jag vet inte om ni har sett den här vad heter den vampyrerna natt va. De letar efter vampyrer där. Så ska de tänka oss så här. Det finns en vampyr här inne så är det är två stycken där och ska leta efter dem. Så tänker de om vi dansar mot den här spegeln där då ser vi om vi vänder oss snabbt som fasen. Så ser vi liksom vem det är som är vampyr va. För då finns ju inte han där. Eller hur. Så de dansar mot den här spegeln. Och till slut kommer de framför spegeln. Det är Roman Polanski och lilla tjejerna Sharon Tate som de möra sen i verkligheten. Och då när de Tittar in i spegeln där. Snabbt som fasen där. Då är det bara dem i spegeln. Och så vänder du som om. Har du 200 pers där? Tittar de in i spegeln igen. Det är bara dem där. Så känner man ibland. När jag, när jag läser det här liksom. Jag skulle inte kunna gå in på den här banken utan att riktigt. Skaka på huvudet och undra. Vad är det för människor som är här? De som jobbar här. De som äger det här. Och de andra som går in här och ställs utanför i en vaccinkö först. För att gå in och hämta en spänn. Alltså vad är det här för? Alltså jag, jag blir alltså... Ja det är väl det här, jag, jag är inte rädd för det här jag måste säga, jag är inte rädd ett skit för det här men, men det känns ju verkligen som att man bor mitt i en hög av galna dumma, märkliga, konstiga rädda, onda alltså det är en sån skön galen blandning alltså och så några stycken då som träffas i små sekter på nätet som oss då, och, och sitter och funderar vad fan är det för någonting som händer någonting mm. och har, har inte ni funnits och sen några till som jag känner. Det är ju några stycken trots allt på nätet som är klokt i huvudet. Så jag vet inte fan, vänta, jag har att du på med på nästa månraket. Alltså. Den där som jag just till mars. Det. Om det nu mm. finns någon sån. Ja, Men alltså ja. det, det du säger då det är att och Stander ja. säger alltså inte bara att deras anställda mm. ska vara vaccinerade då utan Alla. att man får inte lov att använda ja. sig av deras tjänster om man inte kan intryga att man är vaccinerad då eller ja, hur Vi får stå utanför och ropa in en megafon eller ta ut 500 spänn för att rulla ut en sedelbunt i dörren på något sätt. vi får inte gå in. Får inte göra. Från med 12, Men alltså, det här är ju så idiotiskt därför att ingen har rätt att snoka i den privata sjukhusjournalen. alltså allt sånt som har med medicin att göra vår kropp att göra det är våra privata angelägenheter och vi har ingen skyldighet att ens. Alltså det har funnits sådana här dumma exempel på att dagispersonal har ställt frågan till föräldrarna är ditt barn vaccinerat mot stelkramp till exempel föräldrarna har ingen skyldighet att svara på en sån fråga det vi finns ju behöver... bra svår. Ett bra svar. Ja, du ska skita i, ska man säga då. Exakt, precis. Ja, exakt. exakt. Då kan man, fråga, man kan ställa en motfråga. När hade du sex med din partner senast och i vilken ställning? Precis. Ja, och jag hörde faktiskt, det var någon som hade frågat någon i butiken att, att är du vaccinerad? Och så hade han svarat tillbaka. Tycker du om analsex? Liksom, jag tycker, ja, sex? Ja, men Precis, jag tycker det är rent egentligen. Fast så ingen har någonting att göra med en annan människas vaccinationsstatus eller vad de använder för preventivmedel eller vad de gillar för sex eller vad de äter för andra mediciner så alltså även en bank att kräva att kunderna ska ha tagit två doser vaccin det är ju så sjukt så att, att om det finns något vett kvar i den här världen då måste ju folk förstå att bojkotta den banken till hundra procent liksom, Morgan säg... Stanley ja. mm. det kan bli att de bojkottar oss också och på mm. pengar vi har bail-out. Tyvärr. tyvärr, tyvärr. Alltså alla vet ju vilken makt har. De, framförallt är det ju de som skapar alla pengar. Mm. Ja, det är galet. Alltså, det är galet. Och då känner man sig ibland så här som att man tänker, vad ska vi göra åt det här då? För det var jag med i en sändning. Det kanske var den vi var i ny om. Det var mm. han som sa det där, att vi måste komma fram till vad ska vi göra? Och ja... Man kan göra någonting fysiskt, men då låser den de vinnan. Det är faktiskt så. Det är det som blir. Kommer få två sådana här gasmaskpoliser hämta den hemma. Liksom. Det, är, det är ju så. Fysisk, uh, fysisk motstånd det räknas ju på ett annat sätt. Så länge jag, jag ringer så får jag vara fri. Jag tror att jag tror att, att uh, göra ett motstånd mot detta system är fel väg att gå. Och vad menar jag med det? För det låter knasigt. Ja, jag menar att det här systemet det är så optimalt. Alltså, Det funkar så optimalt som det kan göra. Det är satt upp och fungerar så här. Det är ingenting fel på systemet. Det är ämnat att fungera så här. Så hur ska vi lösa saker? Jo, genom att bygga upp något nytt. Inte kämpa mot det som finns, men bygga upp något nytt. Och där gäller det ju att, att vi människor, då, vi som är här och andra, så alltså kommer ihop och börjar samarbeta och kanske... Skapa mindre communities och kanske börja odla vår egen mat och kanske skapa vår egen valuta istället för att använda svenska kronor eller euro och så vidare. Alltså börja skapa nytt och inte tänka på det som finns. För, för det finns så mycket lösningar där ute till allt möjligt. Så det är egentligen upp till oss själva att börja ta tag i saker. Och visst, det är inte det enklaste och det är väldigt obekvämt, men... Men som jag sa i vårt tidigare samtal Ulf att friheten är väldigt obekväm. Så att, ska vi stå upp för den då, då gäller det att ja, försöka gå framåt även om det är obekvämt. Alltså. Jag gillar jämförelser. Mm. En jämförelse är till exempel att du ropar äh, rakt ut in en sovsal där alla ligger och sover. Att vi måste hjälpa någon som håller på att tira ner från något jag vet inte vad, ett berg då. Och om alla fortsätter sova, då kommer ingen att hjälpa den här personen. Så det första måste göra det och väcka dem. Så ser jag. Upplysning, det ser jag som absolut det bästa som finns. För att det är många faktiskt när de väl får för mycket vis kan man säga, ja, alternativa tankar då, som faktiskt fäster. När de får det rakt in i ansiktet som en rak höger. Pansion, bara Det är bara att förstå. Då är det många som tar spjärn och säger Jaha, det kunde jag aldrig tro med. Ja, det, det är konstigt här. Jag har stött på väldigt många människor det senaste året här som har ändrat attityd ändrat Till och med sådana som har varit väldigt emot det jag håller på med som helt plötsligt vänder och tycker att jag gör ett fantastiskt jobb. För att de har liksom börjat förstå. Va? Så jag tror vi måste försöka och se att upplysning... Uh, är nog den bästa vägen där. Och sen som du säger Jon också. Systemet fungerar alldeles utmärkt som det sagt, sagt. De har ju makten som de har. Och det, det pinnar ju på. Det är inte så bra för oss men det är bra för dem kanske. Så ett nytt system kanske. Mm. Mm. Mm. En, en sak som jag tänker på där Ulf, När du säger det här, det här uttrycket vakna. Mm. Och jag, jag, jag kan ha lite svårt för det. Och, och, och det är det här. Sova? Nej det vill jag inte Skoja men om... skoja skoja, skoja, skoja. Tolu. Tolu. Nej men det är det här att, att, att Liksom det, det, det är Ja man vaknar upp va Sen är det klart va Ja jag sover och nu är jag vaken Men det man upptäcker Tycker jag i det här Det är ju det att, att Man kan tro att man är vaken Eller man kan Alltså Jag, jag tycker bättre det här att att förstå att man måste, man måste söka kunskap hela tiden. Och man måste, och man måste hela tiden utmana eh, de, de föreställningar man har. För att Men... alltså, det här har de hållit på med väldigt länge och det har gått väldigt bra. Va? Så att det finns väldigt många eh, burkar och så där som man kan ramla i. Och det har jag själv gjort eh, väldigt mycket då. Va? Och, och vad är poängen med det då? Jo. Men det är väl just det där som jag som jag var inne på tidigare. Att det här att, att så länge vi inte så länge vi liksom är fast, eller tror i en, är i en är i små burkar med olika lögner. Va? Det, det spelar inte så stor roll. Då har man inte kommit, men just det här att vi behöver hitta de här eh, sanningarna, och det kräver jobb, alltså. Det, det gör mm -hmm. verkligen det. Och, och, och sen så. Och, men, Sen så är jag ingen, alltså jag har inga idéer om vad, vad vi ska göra. Liksom. Hur vi ska. Eh, vad vi ska bygga för nytt. Men jag tror att en, en, en väldigt bra grundtanke i det där om man, vill, om man vill lösa någonting, det är ju verkligen förstå problemet så mycket som man förmår innan man men, försöker lösa det. Men för att förstå någonting så måste man faktiskt vara lite vakan. Annars så man, man då ja. förstår man ingenting. Jo. Så jag menar första steget är att vakna. Sen ska man ju att allt vad man orkar. Från första sekunden till sista. Nej fram till nio tio ungefär. Sen behöver man titta på något annat. En film till exempel. Mm. Från Hollywood. Men, det, det gäller ju att liksom, fortsätta. för Jag har ju varit i många olika kretsar. Där man själv kallar sig själv för vaken. Men då det betyder det kanske att man bara vaknat upp. Kring det här enda området. Som man uh, samlas kring. Ja, till exempel Sverigedemokraterna som jag har varit med då så är det ju invandringsproblematiken. Så kallar man sig själva vaken i de kretsarna. Men sen har man ju inte förstått någonting om det här andra med frimöreri, hur media jobbar, banksystem. Det är man ju totalt nollställt på. Och i andra kretsar så har man vaknat upp kring det här med banksystemet. Men så har man inte förstått mm. att... Uh, några bitar av de här andra frågorna. Så det gäller ju att kunna vidga sitt perspektiv och inte fastna i att den här enda frågan som man då har ändrat uppfattningen i där man inte längre tror på det som systemet pumpar ut i sina propagandakanaler. Så... Ja, jag det. Men, man så, kanske måste vakna med hela kroppen. Ja. <laughs> och inte bara i ena handen som en del Utan man får ta hela kroppen. Vi håller med om det det ja, ja. Verkligen. För jag känner väldigt många i det här partiet också. Mm. Många som är besvikna från mina gamla träskmarker. Och det är det att de har ingen koll alls på det här med vilka det som egentligen bestämmer världen. Och ekonomin och allt det här. Utan det är mest invandring Men det är ju ett stort problem. Men som jag brukar säga, det största problemet med invandringen är kanske inte invandringen i sig. För det största problemet är att vi lät jänkarna bomba sönder hela Mellanöstern. Där har vi problemet liksom. Men vi ser det inte så. Vi ser bara som att det kommer massa folk hit. Jag skulle också åka iväg och säga att de kom hit med massa araber och bombade sönder Sverige. Och sen sa Dubai, ni får bo hos oss. Då skulle jag åka dit ner. Jag kanske skulle sno varenda guldflan som fanns i deras lyxhissar som hände. Ja, men det är klart fan man inte kommer dit. Du var ju glad. Det är de som har bombat sönder. Och vi var en del av kriget där nere. Man måste se hela vägen ut va? Och just att vi, att vi går på de här grejerna, det skrämmer mer än att det finns massor med knäppjökar i toppen. Att vi går på, det är det som skrämmer mest, att man inte ser klart. Jag är glad för att ni här kan jag säga, det är klart. Känner ensamhet idag. Jag gillar det Jon sa i början när man går till botten med saker och går ner i trädgården. Och, och det är som ni säger också att man, att man behåller ödmjukheten och inser så att ja, nu har jag sett det här hur mycket mer finns det inte? Att gå till botten av dem med i toppen. Ja. Men jag tänker att man går till botten. Att man gör de här. Liksom, vi, vi har ju intellektet som vi kan använda. Där vi kan Ja, vi kan lära oss att använda det och sen när vi har lärt oss att använda det på ett område så kan vi ju rikta det på ett annat område och använda det liksom på men sen så tänker jag mig också, det är inte bara med intellektet jag tror det här med att vakna, det är också någonting med, med hjärtat att göra det är ju på två olika plan liksom och och sen, ja och, och, och att inte sluta förrän man känner att man är hemma jag tänker mig, liksom, Att man tar tag i det. För alla vi har ju tagit tag i någon, något snör liksom, som har lett oss till 9-11 och sen till Banksys. Alltså, liksom, att, att, att man egentligen bara att man fortsätter och att man, man stannar inte förrän man känner att man är helt hemma. Man måste koppla loss sig från olika ideologier för det är ju lätt att fastna i en ideologi och där, är ju, där har man ju redan en karta över hur man ska se på verkligheten och, och där inte verkligheten stämmer överens med kartan försöker man hitta argument så att verkligheten ska eh, se ut som, som kartan för de som tror på den här ideologin. Så, så om man vill se på världen så som den är så måste man ju ja, se den med ett öppet sinne och ja, det är ju väldigt svårt om man tillhör ett gäng då där, där man måste tycka och tänka som de andra som tillhör det här gänget för att kunna få vara en del av det och det är ju en en väldigt stark hållhake man har, det ju det här sociala trycket att man blir utesluten ur en grupp om man inte längre tycker och tänker som, som föreskrivs i den då. Och egentligen är det ju rädslan som styr, alltså rädslan styr ju alla människor av någonting enormt för att man blir rädd för att bli utesluten nu den här gruppen om man ifrågasätter någonting som de andra kanske är överens om och... Om vi ser nu då, om vi ser på den här pandemin som vi har. Um, för det första så, bygger, så, he, så ska det ju helt officiellt att vi har ett virus som är väldigt farligt och väldigt smittsamt. Och så ska alla bli jätterädda och stänga in sig i sina hus. Och de ska inte umgås med varann. Och de ska bara tro att nu kommer liksom pesten och kör där hälften av alla människoliv. Sen så sitter någon och funderar att... Ah, men alltså det här, det är nog ett människoskapat virus som någon har släppt ut från ett labb i Wuhan. Och vad är egentligen skillnaden? Skillnaden, det, det, det är ingenting, alltså det är ingen väsentlig skillnad. För fortfarande så sitter folk hemma och är lika rädda för ett virus som ska finnas i omlopp och vara väldigt farligt. Och nu dessutom så tror man att illasinnade människor har skapat det här viruset och med flit släppt ut det. Alltså har vi ännu mer att vara rädda för. Och sen så får man höra, åh oh, det finns en frälsning, det finns en frälsning, det finns ett vaccin. Åh, oh, men nu, de som är så idiotiska och tror att de kan låta bli det här vaccinet, ja men de kommer att bli smittade av, det här, av dessa spikproteiner som de vaccinerade läcker ut till de ovaccinerade. Alltså ska de ovaccinerade fortfarande hållas jätteredda och isolera sig från resten av omvärlden. Så att inte vi har någon chans att skapa grupper och påverka. Alltså allting handlar om att hålla människor fångna i rädsla. Och därför brukar jag tänka att när du hittar någon slags antingen egen påkommen hypotes. Liksom du använder ditt förnuft, din intuitiva känsla. Så sätter man sig ner och tänker, vad är det som gör mig minst rädd? Ja men det som gör mig minst rädd, eller som inte alls gör mig rädd ska vi säga. Det är att det finns inget virus. Det är ju det som gör att jag liksom bara kan släppa allting och rycka på axlarna och tycka liksom att jag, liksom, jag är fri. Och det är precis den biten som vi inte ska fatta. Det finns inget virus. För det, det är ju, Då släpper ju rädslan. För det är ju rädslan för viruset som får folk att använda sina ansiktsblöjor. Att isolera sig. Att sprita sina händer 30-20 gånger om dagen. Att låta bli att hälsa på sin farmor och farfar under ett helt år och så vidare. Alla sådana här idiotiska grejer som vi allihopa vet att vi mår bra av att göra. Men det ska vi låta bli på grund av att vi är rädda. Och sen när vi har faktiskt en verklig rädsla som jag tycker att man bör ta på allvar, Till exempel att folk i Sverige säger... Det är någonting fel. Jag vågar inte gå utanför mitt eget hus efter klockan åtta på kvällen för det är så mycket gäng. Och förra veckan så blev min granne våldtagen. Nej men då är det husch, husch husch. Det där vill vi inte höra någonting om. Det där är bara inbildningar. Sånt ska inte vi prata om. Att ni känner er osäkra på grund av eh, liksom den här fina mångkulturen som vi har. Eh, så att eh, jag tycker liksom folk måste identifiera sin egen rädsla. Och känna efter, vad är jag rädd för? Därför att så länge vi känner resa så är vi fångade på sätt och vis. Det är väldigt svårt för oss att tänka utanför ramarna och handla utanför ramarna. Identifiera din egen rädsla och sen ställa dig frågan hur kan jag släppa den här rädslan? En liten svar på den där. En liten tanke bara. Jag har ju lärt mig en sak som gammal säljare. Hemskt så säga gammal säljare. Men det man är 66. Um. Det är det att Om man säger till exempel att det finns ingen virus. Jag tror inte heller riktigt att det finns på det sättet som det sägs. Men det är ju någonting som gör att en del människor blir annorlunda sjuka den här gången än förra gången. Och en grej som jag tänker på väldigt ofta är att om inte det här med virus hade funnits riktigt, vi säga, att ja... Det kanske inte ens finns då som vi sa. Men vi säger nu att det inte hade ens varit någon som hade tänkt att det funnits för ordet. var inte ens uppfunnet. Virus var ingenting på marknaden om man säger så. Och så hade de gått ut och sagt så här. Att, Oj, nu trillar folk ihop här i Wuhan. Och i Frankrike och Spanien. Och i Sverige lite grann och lite överallt. Trillar folk ihop på gatan och bara dör. och så här. Då gör man ju en felsökning. Det är man gör när man håller på med P-anläggningar PA och ljudutrustning. Va? Då gör man en felsökning. Var kan det vara? Man drar ut vissa sladdar och kopplar in höger och vänster och så här och kollar läget fram tillbaks. Och då skulle man ta upp på bordet direkt och säga, vad är det som har hänt nu de senaste tiden här? Ja, då skulle någon, något ljushuvud komma fram och säga, ja, de satt igång 10 000 master med 5G i Wuhan samtidigt som det här hände. Oj! Och då har man ingen virus att skylla på utan det finns ingenting sånt, säger man. Då skulle faktiskt folk säga så här, men vad fan var då? 10 000 master och så skulle folk... Ja, men det är ganska självklart att det har med varandra att göra. Där måste vi kolla upp. Va? Men att, att, det, att det inte sker liksom. Att man på något sätt man förtränger den, den möjligheten. Jag menar det förstår ju vem som helst. Om man blir utsatt för en jävla massa strålning. Väldigt mycket strålning. Jag säger inte att det är 5G som har förorsakat det här. För jag har ingen aning. Men om det är någonting som borde utredas redas som nummer ett. Speciellt när viruset nu håller på liksom att sänka sin grej över, över, över farlighetsgraden på det hela. Det känns inte som att man är så rädd för att få det här faktiskt. För det finns ju mycket grej man kan käka så blir man av med det på fem sekunder. Men just det här med någonting är det ju. Så att när vi säger då att det finns inget virus då, blir, då kan det bli en motreaktion på det. Att då får man foliehatten på sig. Va? för att Då säger de men jag är ju kompisar som har blivit sjuka. Det är kanske mm. bättre att vi, att vi går ut och säger det att vi borde kolla fler saker för att det känns större än bara en influensa. För det känns större. Eftersom det här är, det är konstiga grejer som händer. Liksom. Det är ju faktiskt väldigt jag prylar med en del. Även om det inte har dött fler. Så, jag känner ju folk som har blivit sjuka i det här. Och jag var ju själv sjuk i det antagligen i början på november 2019. Och jag kan säga att den resan jag var med om där, den hette ju Duga. Men eh, Fortfarande så tar inte jag några sprutor för det. Självklart. Aldrig någonsin. Men äm, det är nog bra att man, att man höjer siktet på att säga att det är något som är större än viruset. Så man inte tar bort viruset. Och, för det är så många som vill tro på att viruset finns. Och då, äm, Det är lite grann som att förklara att inte finns för en femåring. Det är, är lite mm. liksom. Ja, nej, men det jag tänker kring det här, Ulf, och det var det som var Linda var inne på också. Vad, vad är det som gör oss? Mest rädda Ja det är väl sånt som Är farligt för oss Fast vi kan inte se det Och vi kan inte känna det Utan det bara finns där Men det kan skada oss väldigt Riktet. mycket. Ryktet ja, men, men Jag tänker på virus är en mm. sån sak Vi kan inte ja. se det vi kan, inte, vi kan liksom inte undvika det va? Utan med våra sinnen Och det är ju lite samma sak Med strålning va Alltså strålningen bara finns där och, och, och den kan skada oss. Och det har ju varit, jag menar, det har ju, har ju varit väldigt mycket om radioaktiv strålning tidigare då. Och nu, är det, nu är det, 5G och, så där. och, jag, och jag, jag, håller mig skeptisk till såna saker för att jag, jag, börjar förstå det här nu tycker jag att <clears throat> man vill skrämma så. Men sen är det ju som du säger att det finns ju saker som gör oss sjuka. Men vad skulle det vara i så fall? Och jag Strålning på det. är logiskt Ja men är det det? Är det så? Alltså, jag menar, visst på ett sätt så kan det vara logiskt För att om man, om man manipulerar en mikrofuxung Så att man kan sticka in handen i den när den är igång va? Ja då må man inte så bra va. Men, inte handen? Men det, nej precis Men det har ju då i så fall med effekten att göra Men, men jag menar det finns ju andra Möjliga förklaringar också till det här med sjukdom och hur sjukdom uppstår. Och jag, och jag tänker på det här. Eh, någonting som jag, för jag har ju tittat på medicin ganska mycket nu. Och, och liksom i ganska många år. Och någonting som jag har stött på det är ju det här med terrängteorin. Och, och jag vet ju att du har ju tittat på det, eh, Jon, Det här med terrängteorin. Och, och det är ju egentligen, det är ju ett. ett diametralt motsatt tänk till det här med, med uh, infektion och kontagion. Hur, hur hänger det ihop det med, med bakterier och sådär? Eller hur skulle man kunna? Hur förklarar man sjukdom utifrån terrängteori? Uh, ja, det är väl rätt enkelt. Uh, alla symptom kallar vi idag för sjukdomar. Ja, har, du, har du problem med hjärtat, så kallar vi det för hjärtsjukdom. Det är ett symptom. Det är ingen sjukdom. Symptomen har uppstått på grund av någonting. Samma är med diabetes. Samma är med när du har fått stroke. Eller om du har ledverk och så vidare. Det är symptom. Det är inga sjukdomar. Vad menar jag med det? Alltså, eh, sjukdom är ju som, eh, vad ska man säga? Sjukdom är som någonting du får. Men symptom är någonting du bygger upp. Så det, det, det är lite två olika perspektiv på saker. För att, för att göra det ännu enklare att förstå terrängteorin det är så här att låt säga att du har en sjö med fisk. Den hälsan av den fisken är ju helt beroende på hur vattnet är. Vad är för kvalitet på vattnet? Om du tillsätter massa gifter i vattnet så blir ju fisken dålig. Så... Så det är ju terrängen som avgör hälsan hos fisken. Det är ju inte något virus eller bakterier eller någonting där utanför. Jag menar om, om eh, jag vet inte, något oljebolag går och, och skyfflar ner massa olja i sjön. Då är det väl inte konstigt att fisken blir dålig. Men vi, vi har ju som inte blivit lärda att titta åt det hållet. Utan vi, vi vill som skylla allting på, på bakterier och virus. Så nu är det ju så att bakterier är ju mera som, som brandmän. Alltså de är där för, för att släcka elden. De är inte där för att starta branden. Eh, så, så de har ju som blivit, fått, eh, vad ska man säga, de har blivit felaktigt anklagade. Och jag vet att det är många som har problem med det här när man säger att ja men det existerar inga virus. Ja men varför blir han och han sjuk? Och så kommer jag och säger så här att ja men nu har ju vetenskapen gått åt fel håll i 150 år. Du kan ju inte förvänta dig att jag har svaren på alla dessa symptom som vi kallar sjukdomar för jag har inte det för att det finns ingen forskning på det, på den egentliga orsaken för att vi har tittat fel felhåll i under 50 år, så allting jag har är teorier men precis som att, att när man undersöker ett mord så kanske man säger att ah, men det är förmodligen den där personen som har utfört mordet. Men om du sedan utför en grundlig undersökning och finner att det finns inga bevis för att den där personen har gjort det. Fäller du fortfarande den personen för mordet, trots att du inte har några bevis. Eller öppnar upp en ny undersökning och tänker ja men vem är det som kan ha utfört mordet. Och det är lite så vi måste tänka allihopa när det gäller alltså de olika symptomen som vi kallar sjukdomar. Som har blivit felaktigt klassade som virus-sjukdomar. Ja, vad är den egentliga orsaken? Och, och det är alltså de primära orsakerna enligt min undersökning i alla fall. Det är alltså kosten, näringen och mm. gifter, förgiftning. Det är de primära orsakerna till, till alla eh, symptom och sjukdomar alltså. Eh, så att... Eh, och det här med, med genarna exempelvis, det är som byggt på, på hela virusteorin om att det finns genetiska sjukdomar. Uh, men plockar du bort virus så plockar du även bort det här med genetiska sjukdomar också. Och det, och vi har ju pratat om det där tidigare på om det här med DNA också. Hur det är så grundat det också alltså med, med DNA och hur det fungerar. Och, och det är en helt annan diskussion Behöver vi kanske inte gå igenom här då. Men, mm. men, Jag men, lite. men det men det, jag kan bara säga så här kort just när du pratar om terrängteorin. För att DNA är ju inte statiskt överhuvudtaget. Det förändrar sig hela tiden konstant. Och, och det är inte så att det är ett DNA som en bok som vi har. Att kroppen, det, det är ett DNA, det är en bok. Utan varje, varje cell i vår kropp har sitt eget unika genetiska sträng som, som förändrar sig. Oberoende av varandra hela tiden I våra kroppar Så om du tar ett DNA-prov på mig idag Så tar du ett DNA-prov på mig imorgon Så har jag ett helt annat DNA imorgon Än vad jag hade idag så, så det är inte statiskt på något sätt Det är ingen bok av livet och, och därför, Där skulle jag rekommendera Människor att kolla på forskningen Som, som Stefan Lanka har gjort Just när det gäller det alltså För att förstå det bättre Mm jag tänkte att jag kan ta en lyssnafråga där för vi satt faktiskt luncha idag, och lunchade idag med en som lyssnade på vår podd och han äh, lyssnade på ditt senaste avsnitt här John. och då undrar han då om äh, om det sitter väldigt många människor oskyldiga dömda i fängelse nu då just på grund av att man har tittat på DNA och dömt dem enligt DNA-bevisning. Hur ser du på, på den biten i så fall då? Det är absolut en möjlighet. Jag vet att för ett par år sedan så gjorde till och med den här undersökaren James Corbett. Jag tror han till och med gjorde ett avsnitt där han tog upp det om att det, det är massor med människor som har blivit felaktigt anklagade på grund av DNA. Alltså. Samma gäller det här med, med fingeravtrycken också som vi har blivit ledda att tro genom tv-serier och filmer om att varje människa har unikt det, alltså fingeravtryck. Men det stämmer inte heller. Och det är massor med såna här grejer alltså som, som vi måste börja ifrågasätta. Alltså riktigt gå till grunden av saker. Stämmer de här påståenden? Vi blir överrösta med olika påståenden om att det är så här där genom film och medier och så vidare. Så, men jag har inte undersökt det där specifikt själv när det gäller DNA och om folk har blivit oskyldigt dömda. Så jag har inte gått på i det så jag kan inte säga någonting säkert. Men men möjligheten, ja den finns där. För att om, om, om hela den här hypotesen runt DNA är helt felaktig. Ja, men då, då faller ju även bevisbördan för saker och ting. Så, ja. Ja, det där är ju väldigt intressant. Alltså, jag menar, man, man har ju svårt att tänka sig att det skulle kunna vara så. Att, att, att de här eh, DNA-testerna som, som, som används som bevisning i domstol då inte skulle fungera men, och, och det som är intressant också det är väl det att det skulle väl vara ganska lätt att ta reda på hur bra de fungerar för att där är ju ett, ett alldeles utmärkt situation att kunna göra en, en dubbelblind studie och, och, och liksom ja, och se vad det har för om det verkligen fungerar Så jag, jag vet inte om, om, om det finns några sådana studier och det, jag menar, Man kan ju dra paralleller här för att vi, om vi tar det här med vacciner då, så, så pratar man ju om att ja, men vacciner de är effektiva, de är säkra och de har testats mot kontrollerat placebo. Men om man då börjar analysera de här begreppen och vad det är man egentligen menar, då är det ju då att, att effektivt betyder att vaccinet ger ett så kallat immunsvar. Men man vet inte riktigt så bra hur, vad det här immunsvaret egentligen har för effekt. Om det har någon sjukdomsförebyggande effekt. Va? Och det här med, med, med säkert då som man tar reda på då med hjälp av ett kontrollerat placebo. Och ett kontrollerat placebo det är ju inget riktigt placebo. I den där med märkelsen att det bara är saltvatten. Va? Utan då har man samma vaccin. Eller man kan ha andra vacciner då. Eller, men när man har ett kontrollerat för placebo, då har man samma vaccin fast man har avdödat virus i den, Eller man har inte den, den verksamma substansen i viruset. Men då, då, då skickar man ju in precis samma, eh, ja, vad man kallar för adjuvanser då, <hör> som, som är gifter. Då ger man ju båda grupperna detta. Och då, då, och de här, då ser man ju ingen skillnad i... Eh, eh, då, ja, då ser man ju ingen skillnad i alla fall om de här sakerna. Som, som är tillsatserna i vaccinerna är problemet då va så, att, jag menar, så här håller man ju på uh, så att det är ju, ett, det är ju egentligen alltså ett, ett, ett vetenskapsbedrägeri man ägnar sig åt där och så det skulle vara intressant i det här fallet att se om det, om det finns några ordentliga studier kring det här med, med uh, DNA och om man kan binda det till specifika invi, individer liksom ja, ja. så Ja, så hela, hela modellen, strukturen på, på DNA är också upp. Den är ju inte bevisad. Alltså den här double helix, Det är fortfarande en hypotes. Den har aldrig blivit bevisad för de har inte den teknologin än så länge att kunna visualisera DNA, hela DNA. Utan de har tagit korta bitar. Och sen har de, har de med matematiska formler har de försökt räkna ut att ja, men den borde se ut så här. Men de har aldrig sett en hel sträng på DNA från, från en människa exempelvis. Det har de aldrig gjort. Så, så de jobbar bara efter hypotesen. Men de har aldrig blivit bevisade. Och det finns olika modeller där ute. Andra modeller av hur DNA ska vara eh, strukturerat. Så det är inte bara double helix. Det finns även eh, double ribbon helix. Och det finns eh, någon annan också. Typ en helix eller någonting. Där det är som ett zeta det finns andra modeller också, tror jag. Anna. Men mm. just, just det där när du nämnde om det just det där med effektiviteten av, av, av, av vaccin och så vidare. Det, det mäter de inte på, på att folk blir bli friska så att säga, eller att de förhindrar att en människa blir sjuk. Utan de mäter ju det på, på antikroppar, och det är ju också så här missuppfattningar att det är inga, vi har inga antikroppar. Och det låter också chockerande för många. vad då antikroppar Det finns ju antikropptest. Nej. alltså vi har inga antikroppar. För om du tänker så här, om vi inte har ett virus. Så hur kan du då ha en antikropp? För i ordet antikropp så har du anti och kropp. Tar du bort kroppen, det vill säga viruset, så kan du inte vara anti emot det. Så vad är dessa proteiner till för då? Jo, dessa proteiner är ju med som vad ska man säga ambulansmän som far ut. Så när du har en skada exempelvis i kroppen. säger att du har eh, sparr, eh, gått på en spik. Eller eh, du har, att du har bränt dig. Eller någonting som har hänt. Eller att du har injicerat exempelvis gifter i kroppen. Genom ja, vaccin exempelvis. Vad händer då? Jo, då åker de här ambulansmännen ut. Och det är så kallade globuliner. Alltså det är runda proteiner. Och så sen får de ut och så flätar de ut sig så de, som, de blir, som platta för att täcka så mycket yta som möjligt för, för att, uh, att bli nästan som ett bandage för att hålla strukturen av cellerna intakt. För när du blir förgiftad så går ju, uh, bryter det ner cellväggarna. Och det är det du ser exempelvis i de här cellkulturexperimenten att, att när cellerna dör så blir det en massa små partiklar och så kallar de de där partiklarna för virus men det är inte det är, det är bara cellfragment från döende celler. Så, så de här antikropparna är inga antikroppar- utan det är globuliner, det är proteiner som åker ut som ambulansmän- för att rädda kroppen så att du inte dör- för att hålla strukturen av cellerna intakt. För mm. har du en mass, massa celldöd i kroppen- ändå dör du ju. Så, mm. så antikroppssvar, det är alltså- kroppens svar på förgiftning. Du har blivit förgiftad. Och här vill jag också ta fram ett erkännande från WHO själva. För 2019 så hade de Global Vaccine Safety Summit. Det var 3 december 2019. Det här finns att söka på är inte på Youtube. För de har censurerat bort det. Men där så erkänner en på WHO där att att de är adjuvanterna, alltså det vill säga kvicksilver och aluminium och så vidare som, som, som vaccin innehåller. De är inte där att misstag. Och självklart inte. För tar de bort dessa gifter så får du ju ingen produktion av dessa så kallade globuliner, För du har inga gifter mer i vaccinet. Så när, när de har tagit ut allting ur vaccinet, alla gifter och bara ta det så kallade viruset vilket inte är virus, det är bara döda cellfragment och skjuta in i en människa vad händer då? Ingenting du blir inte sjuk och du får antikropp kroppar ingenting så det är anledningen varför de, och, och, och det varför de måste ha gifter i alla dessa vaccin och det är också när, när du väl förstår det då förstår du allt det här med som Del G och Robert F. Kennedy och, och så vidare när de pratar om att jo men vi vi ska fixa säkra vaccin. Det är en omöjlighet. Ja, om, man, om, om, man, om man mäter då på den här reaktionen, liksom immunsvaret, för att den, den förutsätter gifter. Då. Ja. För, ja. Nej, för det, är inte, det har jag hört också det här, liksom att ja, men varför har man de här konstiga grejerna, kriksilver och formaldehyd? Jo, men det är för att vi ska stimulera immunförsvaret. Aha, okej. Okay. Så ja. För utan det så, så får man ingen sån här immunrespons. Nej. Jag, jag hörde på ett annat... Uh, ja. Ja. Jag hörde på ett ja. annat en annan podd att just i där här vaccin så hade man en komponent som man också använde i USA när man ska döda någon med en sån här giftinjektion För den var väldigt bra för att stoppa hjärtats funktion. <laughs> Fast man hade väl kanske inte lika stor mängd då. Men det går ju människor att ta då. Det här vaccin. Ja, tar vi nästa. Ja, Vet ni vad, jag tänker så här om vi, om vi höjer blicken lite eller, eller filosoferar lite höll jag på att säga. För att jag menar nu har vi varit i en situation så här och det, det är både, ja, det är både skrämmande och, och trevligt på sätt och vis. För jag tänker på det när vi började den här podden Martin, då, då var vi ju en, en röst i en öken. Eller man ska säga, det, det här vi snackar om liksom det var ju bara tokerier. Mm. Men tack vare det som har då pågått det här senaste året så är det ju väldigt många människor som har vaknat då. Vad, vad tror vi att det här kommer att leda till? Liksom? Vad, hur, hur ser vi? Alltså, vad, vad tänker vi om några år? Kommer vi att mm. och, och, gå omkring och inte kunna ta ut pengar på bankomaten utan att uh, scanna vårt vaccinbevis? Eller, vad tänker ni? Vad kommer att hända? Ordet är fritt. Jag har svaret. Ja, vad bra. Vad som helst kan hända. Precis vad som helst. Det är så känsligt tidigt just nu. Så att det kan bli allt från ett upplopp. Jag menar när um, var. Det började lite lätt för att några hippies eller sköna gubbar satt och slängde kärnor på folk som gick förbi ungefär på högtorget. Säkert uh, heter den det börjar nästan så enkelt sen anslöt sig alla möjliga människor det blev alla möjliga arbetande demonstrationer och allting på en gång där det går undan när det går undan och så så det blir som en snöboll va? om den här snöbollen får rulla för länge som de håller på med just nu så kan det hända vad som helst det kan hända med att det blir polistat, det kan hända med att det blir revolution det kan hända att folk skiter i riket och bara blir grav anarki det kan eh, bli att... Eh, det blir ordning och reda med en väldigt massa vaccinerade människor. Och alla är, har på sig No tröjan Så vad som helst kan hända. Och det är svårt att, att säga om det här. För det, det är så pass... Um, vi är så pass på... <går> på en knivsudd liksom hela tiden just nu. Vi balanserar tror jag. Mm. Och det, det är så skuld... jag är glad för vad som helst. ja. Uh -huh. Det som skulle ge förändring är ju att vi får till någon form av trendbrott. För om man ser det historiskt sett så har vi gått åt det här hållet. Det är centralisering av makt, att man ska få människor mer lydiga. Man tror på större och större lögner för man bygger på hela de här lögnpyramiderna från basen som man har etablerat. Så att, och sen så vet vi att de som kontrollerar det här samhället... De behöver ju också ha mat på bordet. Och de behöver ju ha kvar några lydiga slavar som kan tjäna dem. För att de vill inte inte liksom stå på jorden och hacka och så vidare. Så att de kommer spara några lydiga. Det kan man ju i alla fall räkna ut. Så de kan ju inte förgifta allihopa. Men vi behöver ju bli tillräckligt många då. Som förstår vad som är i görningen. Och, att, och vad som har pågått så här länge. Och sen så ska... Eller ja. Då behöver vi liksom sätta ner foten och, och säga nej. Man behöver liksom bli bra på att sluta att lyda minsta vink. Eh, och man behöver göra sig, eh, ja, man behöver se eh, sig om i den situationen man är och se till att man har så lite banklån som möjligt. Och alltså så få hållhaka som gör att man, man måste hålla tyst om, om, eh, om det man vet. För att det är säkert jättemånga som lyssnar på den här podden men som är knäppt tysta i sina andra sociala miljöer och, och, och inte våga säga någonting. Så äh, alla behöver inventera sig själv och vad kan just jag göra? Man, man har ju kanske olika förutsättningar. Man har en familj man behöver hålla ihop eller få in äh, pengar till mat på bordet på ett, i ett yrke där man tvingas att göra sådana här saker som, som är väldigt skadliga för, för sig själv och sin familj i förlängningen då. Ja, det var min Ja, nej jag tänker, på det. jag tänker igen på det som du var inne på där Linda. Liksom, vad är vi mest rädda för? Jo, vi är väl rädda från att bli utstötta och förlöjligade. Va? För att vi tycker och tänker på något sätt. Va? Jag tror att det kan nog vara många som... Och det, vi pratade om det förut. Det är kanske många som tänker så här... Ah, jag... Alltså det här med att vaccinera sig, nej jag vill nog inte göra det egentligen men jag, jag tror jag gör det ändå för att annars så kommer jag att bli så, jag kommer inte att passa in, liksom, det kommer inte att funka. Så jag, jag, jag gör väl det ändå. Va? Och om det nu är så som vi sitter här och orerar om att vacciner aldrig någonsin har visats vara bra på något sätt utan det kan bara vara dåligt, då är det väl ganska dumt att man gör så bara för att man är rädd. Så, ja, och, nej, och det är som du säger också Martin det här att det är nog säkert många som lyssnar på de här, den här podden och och och, Ulf och Daniels och, och, och, och tänker så där att ja det ligger nog mycket i det men, men man pratar liksom inte om det man tänker inte kring det va? och det är ju också så här att att vi lever ju en en så kallad demokrati då och som jag sa tidigare att det är väl mest ett spel va? för att vi ska känna att vi för att vi ska tro att vi har något att, att, att säga till om: och, och ska man utmåla demokrati. Eller lite, alltså man kan ju säga att det är ett, ett, ett pöbelstyre för att det blir, alltid, det blir alltid de som är flest som bestämmer vart vi ska gå, va. Och är det så att vi har en massa människor i den här världen som, som uh, tycker att det är jättebra att vaccinera sig fast det inte är det. Och att det är jättebra att vi inte har några kontanter och, och måste be om lov för precis allting. Och för, alltså då blir det ju ett sånt samhälle. Och vill vi ha det? Vill, vill, och vill vi att våra barn ska leva i en sån värld? Och om vi inte vill det, ja då får vi nog ta och, och ta i tur lite med de där rädslorna. Och, och, och kanske ta de här tuffa diskussionerna och, och, och, och säga nej när vi känner att vi faktiskt behöver göra det. Budda. Och inte hänga med. Eh, Buddha tyckte jag sa det bäst för två tusen år sedan. Och det var ju att ignorans är orsaken till lidelse. Eh, och vad är lösningen? Ja det är ju kunskap självklart. Så när vi ser alla problem där ute precis som Uffe har varit inne på tidigare och, och några andra av er också att alltså, vi måste ju börja med att upplysa oss själva. Alltså börja sätta det i fokus. För jag kan ju bara berätta lite personligt om mig själv exempelvis att jag för bara för en tio år sedan så hamnar jag i en, i en kris. Alltså, jag hamnar i en kris där jag valde att, att ja, men ska jag ta liv av mig eller ska jag fortsätta leva? Eh, och jag tänkte att eh, när jag gör en sista chans så i den resan så ja, jag gick jag till en psykolog och pratade om, om mina problem och så vidare, men under den tiden. Så fokuserar jag exempelvis på meditation för att få mig lite mer balanserad och försöka komma ner och mindre stressad och så vidare. Och samtidigt på vägen när, när jag skulle undersöka med meditation ja, då började jag undersöka om allting annat. Och på vägen så stärkte jag mig själv med kunskap om olika områden. Som vaccin exempelvis var ju en av de första grejerna och med kosten och så vidare och sen när jag börjar förstå det här med hälsa och börja applicera den kunskapen ja, men då börjar jag se effekterna av det att ja, men shit, nu, nu mår jag ju bättre nu är jag ju inte deprimerad som jag var varit i 30 plus år så helt plötsligt så mår jag så bra som jag aldrig har gjort och ja, men sen börjar man ju då undersöka andra saker och ting och applicera och på vägen så förändrar man sig själv alltså och jag har ju förändrat mig så radikalt att jag känner inte ens igen mig tidigare jag. Och det är många som säger att de vet inte ens vem jag är idag. För att jag har gjort så radikala förändringar. Inte bara alltså hur, hur jag äter och, och hur jag lever sådär. Men, men även min uh, självsäkerhet som jag aldrig har haft exempelvis. Den har jag idag. Alltså, hade, hade ni frågat mig exempelvis för en, låt säga tio år sedan om jag, om jag skulle vara vara med i en sån här diskussion. Jag hade ju aldrig någonsin vågat göra det. Utan jag hade ju suttit i hörnet och dörra. Så, så alltså kunskap ger ju mycket självsäkerhet och självkänsla. Och på den vägen så vågar du göra mer och mer och mer. Och det är det som jag känner är en del av lösningarna. Alltså. Att, att, att lära sig själv ny, nya grejer. Och det behöver inte vara precis vad alla andra lär sig. utan fokusera på det som intresserar en och sen låta det ta en vidare varje dag. Och som för mig har det blivit som ett gift. Jag kan inte sluta undersöka. Det, alltså det första jag gör när jag vaknar på morgonen, jag sätter mig framför datorn och kollar. Ja, vad ska jag nu kolla? Alltså det, det har jag gjort nu i tio år. Alltså det, det rullar bara av. Och, och en, en till grej som jag vill tillägga också, för ni pratar om demokrati där i återigen så vill jag säga att nu ska vi gå till grunden av saken. Vad, vad, vad är absolut det viktigaste när det gäller ett bra samhälle? Hur ska vi få till ett bra samhälle? Vad, vad är det som är fokus? Jo, det är mänskliga rättigheter. Det är grunden på allt. Om vi inte förstår vad våra mänskliga rättigheter är och var de kommer ifrån. Vilket inte är regeringen. För vilket många tror. Det är inte regeringen som ger våra rättigheter. Vi är födda med dem. Så om vi inte förstår vad de är så kan vi inte heller stå upp för dem. Och vi kan inte säga nej till någonting som, som är fel. För att vi ser det inte. För att vi förstår det inte. Så vi, vi måste alltid gå till grunderna vad än det gäller. Inklusive det här med mänskliga rättigheter. Och problemet som är... Som idag, då ser vi att vi, vi lever i ett centraliserat samhälle. Så vad är lösningen? Jo, ett decentraliserat samhälle. Att bygga upp mindre communities, mindre samhällen. Det är det som är lösningen. Sen hur, hur det kommer att fungera i praktiken, ja, det kan jag inte svara på. Men jag vet bara att, att lösningen är ett decentraliserat samhälle. Så mm. ja, det är lite av mina tankar i alla fall. Där spinner jag gärna vidare. Jag har på att att vi måste avrunda snart så att jag, klockan är halv elva här hos mig. Men, men där liksom att spinna vidare på det här med decentraliseringen, just det här att, att förstå hur mycket man som individ kan åstadkomma. För jag stöter ofta på människor som kanske när de ska höra det som John nu sa, så säger de att åh men jag har ingen möjlighet att sitta och lära mig så där mycket från morgon till kväll. Jag har ingen tid och, och jag måste jobba och jag måste fixa trädgården och liksom jag måste springa runt i det här äckor. Det och folk kan säga till mig och säga gud vad bra Linda du är så duktig som gör så mycket alltså jag har aldrig tid med någonting och, Folk kan säga till mig att så länge som inte jag hinner lära mig saker om vacciner så kommer jag att fortsätta vaccinera mina barn. För jag tänker att så länge som inte jag kan någonting så är det väl bäst att följa massan. bara Och så vidare. Och där vill jag säga till allihopa som verkligen funderar på vad kan de göra? Vad kan de åstadkomma? Alltså det krävs inte så mycket. Gör det inte en så stor grej. Alltså tänk så här. När du hälsar på din granne nästa gång. Alltså, gör någonting mer än att du bara liksom knycka på huvudet eller lägger upp handen. Jag kan till exempel fråga att hur mår du idag? Och ni kanske så här kan glida in på diskussion om världssituationen med den så kallade pandemin. Och sen kan du bara säga: Ja, äh, men alltså, jag är misstänksam mot det här. Jag, jag har, Faktiskt, jag tror inte riktigt på det här och jag har bestämt mig att jag kommer inte att ta det här vaccinet. Därför att det här är ett otestat experimentvaccin. Det är mina tankar. Sen behöver du liksom inte göra någonting mer. Men det du har gjort då är att du har sått ett frö hos din granne. Som sen kanske i sin tur såg det här frö hos sin fru. Och sen så går det vidare. Det sprider sig som ringar på vattnet så man behöver inte ställa sig på husstaken och ropa eller hålla föreläsningar så att man förr eller senare blir offer för SVT:s valrafaende journalister. Man kan faktiskt bara ta det på den personliga nivån. Men det viktiga handlar ju att man har den här integriteten att man vågar visa vem man är och vad man tycker istället för att gömma sig i ett skal för att man är rädd för att verka annorlunda. Men var vänlig så länge du är vänlig. Precis den här stilen som Ulf har när han ringer runt i våra makthavare. Så länge man är vänlig så har folk ingen orsak att bli arg. Då kan vi mötas så mycket lättare. Så är det. Jag håller med dig där. Massor att jag Vändiga. jag skojar bara, nej men jag håller med er om att vi måste, ja, måste vi avrunda snart också avrunda lite igen. men um, det här med som en jätteviktig grej i allt det här, det är ju så här att det låter lite naivt så här, att man måste vara glad för det man har uh, och när folk frågar mig så här, fan du ser så glad ut alltid springer omkring och, och fejkar det här på den vänsterna, nej det gör jag faktiskt inte, så jag är jätteglad. Men du kan vara glad när det här allting omkring dig säger jag var ju glad när de bombade Mellanöstern också. Och jag är inte glad när jag tänker på andra världskriget också. Jag är glad för att jag lever nu. Jag är inte glad för att det hände. Jag är inte glad för att Mellanöstern försvann. Och jag är inte glad för vissa saker idag som vacciner och skit. Va? Men trots allt så lever jag och måste ju inse att läser man historieboken, vilket oftast är fejkad, men ändå tittar man baklänges så... Det här samhället vi har idag, det har vi ärvt. Sen förra samhället som var, förra samhället och förra, jag menar, det är ju ett arvegods det här va? Och vi kanske är de här lämnarna som inte vill gå över stupet bara. Vi kanske är de här gamarna som inte är nöjda med att vi är fula. För du jag menar? Vi har ju liksom, vi är bara människor så att någonstans så... I det hela bandet jag har, vi har in en låt här. den här, var nöjd med allt som livet ger och allt som du omkring det ser. Och det är inte för att jag tycker att man ska bara vara dum i huvudet och sådär. Men om man kastar bort hela sitt liv genom att vara ledsen för att människan är dum i huvudet. Jag menar, be dum i huvudet. Jag kan inte vara ledsen för det. Däremot kan jag försöka få andra att förstå att bedöma i huvudet och se om vi kan göra någonting åt det. Va? Och kan vi göra någonting åt det, fine by me. Och går det inte så, tyvärr, fine by me också. för att vad ska vi göra? Vi kan, inte, vi, kan liksom inte, vi kan inte bli snygga bara för att vi vill bli snygga om vi är gamla. Det är så enkelt. Så vi måste vara glada med det här också. Och det är jag. Men hela mitt liv som jag har framför mig nu det är minst alla fall tre år till för farsan blev 69. Va? Så att det ska jag ägna till att ringa, ringa och ifrågasätta för, för det är så här enkelt. Va? Först gör jag det för att jag mår bra. Jag mår bra av det. Jag mår bra av att sitta här och, och försöka hitta saker och dela ut och säga, se den här grabbar. Det här är ingen som fattar, inte ens hon som svarar. Och så förklarar jag för henne att det verkar är konstigt att inte hon heller förstår på ett sätt så att hon förstår att hon inte förstår. Och sen gör jag det för alla människor som då vill se det här för att de ska må lite bra och få lite, och lite känsla att de är inte är ensamma om att tänka så här. För det är många som tänker så här det är fan bara jag som tänker så här fast kanske alla arbetskamrater är det. Vaxare. och så går man dit ovaxad Då känner det sig som att jag är ända på en planeten som tänker ett steg längre. Va? Så det är ganska bra att sprida det. Och sen men den sista då, som jag gör det för, det är faktiskt för den som jag pratar med. Jag tror att många av dem jag snackar med går hem och funderar sen, för jag säger till dem det, att, ska du inte fundera på när du kommer hem? Ja, det kanske är o någonting, säger de då. Ja, jag tycker det är en cool grej. Jag ringer nästa vecka och kollar vad det kommer fram till. Och jag tror på att droppen kan urholka stenen, så jag tror att det här är den enda vägen vi kan gå. Att vara lyckliga. Men ändå ifrågasätta rubbet. Men inte bli besvikna om inte lyckas. Mm. Ja. Nej, och jag tycker så mycket om att lyssna på dina, dina program. Det var ju som jag sa innan. Det, det är Kjell Fast det är dessutom intressant. Jädrigt intressant. Och sen, men sen är det, det är lite mycket kopplingston. Du, du, du, du kommer inte alltid fram när du ringer va? Som livet är. Ja, ja precis. Mm. Det finns en tanke med det här med att det är så långa sändningar och att det är mycket kopplingston. Det är det att jag har sett att alla som gör sändningar då nu klipper ihop allting. Så alla sändningar man ser då, skitfräcka sändningar från USA med han, eh, Trump's gamla livakt eller vad det är, och han eller andra killen med långa håret och smäcken på huvudet som är skitbra. Men allihopa klipper ihop allting så att det är som att ingen andas. Så man, man hjälper ju till att förmedla stressen i samhället och jag har alltså fler stycken som börjar säga till mig säga att Buffy, lägg av två timmar du delar en del är ut fyra timmar långa, alltså det funkar inte, så, jo, jag tycker det funkar rätt bra så, jag lägger ut, och lägger där. Ja, men ingen kommer att lyssna nej, det spelar väl ingen roll om de inte lyssnar så skitigt bra att så jag lägger ut det där, och nu har fler och fler tyckt så här att den här var så kort, det var ju bara en timme för att de, de sätter på det här på kvällen och så ligger de bara och lyssnar. Det är som en med, meditation av att hej, det finns fler som tänker som mig. Och medan han pratar och någon annan pratar och de diskuterar så hinner man alltså tänka själv också. För det är luft. Och för att avsluta min grej i den här lilla sessionen då vill jag säga det. Det är som musik va. Det är inte tonerna du spelar egentligen som är det viktigaste utan det är mellanrummet mellan tonerna. Att man håller ut Precis så länge som man ska ut och sen lägger man in en, en, en, ett C när man spelar ett A-moll. Då, mm. då, då lyfter det va? Men att, att man är tyst sen efter det tar. Mm. Och det känner jag att vi behöver fler som, som vågar vara långt långtråkiga. Ja, men tack. Det, det, ger, det ger oss lite försvar åt vårat format också. För vi håller ju också på så här och, och, och pratar i timmar och klipper aldrig. Men, ja, ja. Det, det, det kanske behövs eller det behövs nog ja. mm. Daniel? När vi började så hade jag ju den här scenen i huvudet på en av Monty Pythons filmer The Holy Grail, vet ni vad jag menar? <laughs> 100% och Jag tror, ja, det var jättelänge sedan jag såg det så det är möjligt att jag har förvridit det nu i mitt huvud, men det finns en scen när det kommer en sån här narr och, och kommer till de här Riddarna och säger oh, yeah. I know the way, follow me follow me Och så går de efter honom Och så springer han där i skogen Och rätt som det är så kommer han in i träskmarker <laughs> Och de bara hmm, Are you sure? Is this the right way? Of course, follow me follow Så går de liksom Och så blir de bara djupare och djupare Och till slut så står de där liksom i träskmarken <laughs> Gittjan upp till nacken liksom. och Jag tänker mig Det är precis vad hela världen är nu vi följer ju ja. den här narren liksom rätt ut i träskmarkerna. Ja. Och, och, och, vi, och vi då som inte följer narren, på något sätt så hänger vi ändå med. Vi fick aldrig ett val liksom. Ja. Vi, sure. vi sitter ändå fast i det här beslutet som de här alla liksom vilsna människorna har tagit. Vi sitter i samma båt ändå. Så alltså, jag tänker mig du ett, vi kommer ju hamna på någon punkter. Det finns inte så mycket att säga. Det finns inte så mycket att filosofera eller ha strategier och hit och dit. Vi kommer hamna i en punkt där, där allt det där tar slut bara. Det, det, så att säga, vi kommer hamna i en punkt där vi bara helt enkelt bara behöver hjälp. När vi inte kommer veta vad vi ska göra. Och jag ser framför mig nu det här vad som utspelar sig liksom med cyberattacker och eskalerad kris och du vet, sen ta ner ekonomiska systemet, bygga det här transhumanistiska samhället jag tror jag tror vi kommer att på någon sån här då, Rigo där du vet, som är en skyttegrav där mm. ähm, människor kommer stanna upp och vissa kommer liksom bara ja du vet, som är skyttegravarna du vet, du vet vad som händer i skyttegravarna de, de som mycket tror till och med, de börjar tro och, för att de har de är i nöd. De kommer vända sig och be, helt enkelt bara be om hjälp. För jag tror det är det vår mänskligheten behöver. Vi är ju desperat behov av hjälp. Mm. Ja, det är vi. Men uh, vi vill inte få någon hjälp uppifrån, tror jag Men um, varken liksom de som sitter precis ovanför oss och de som bor uppe i molnen, om det nu finns någon där. Det finns en låt som en kille har gjort som kallas för The Flat Earther. Det vet ni säkert om det. Ja. Oh. Oh, hans... så att... oh, ja, men... Ja, det är inte oh. han, jag menar det är inte, inte den grejen. Alltså glöm den grejen, det var en namn. <laughs> uh, han har en låt som heter I Told You So. Har ni hört den, allihopa? Jag, ja, jag men, känner men, inte hört den. Hört den. Ja. Den, uh, det, är, jag, när jag första gången jag hörde den då tänkte jag så, här: Gud, han har skrivit min låt. För det är vad jag går runt och säger till folk bland annat och säger, men uppe har du hört det här? Liksom. Ja, jag har hört det ja, men förstår att kan, kan det kan vara så här. Ja, det kan vara så här. I told you so. <laughs> så att det finns ju glädjeämnen i att gå runt och vara bäst och visar också. Men eh, vi som eh, funderar, sig, som jag sa innan. Alltså det är viktiga är att vi fortfarande håller oss glada. För annars har slängt bort det här livet. Och det finns en sägning som är jättebra, jättekort. Om du har ett problem eh, som inte går att lösa. Och så oroar du jättemycket för det. Då har du slängt bort all tid. För det gick ju inte att lösa. Så det går åt helvete ändå. Då har du slängt bort all tid, även den tiden som, förstår du, problemet inte var så stort. Va? Men så finns det också problem som går att lösa. Och oroar du då innan, då det går att lösa sen, då har du slängt bort halva tiden i alla fall. Så att den oroar dig att det dumt. Utan man ska vara glad för det, det låter lite naivt och dumt. Men om man bara tar på sig det här när man vaknar upp och ser alla goda grejer som finns... Och så laddar man in allt gott som man bara känner. Som man blir stor och stark. Och sen tar man fram alla problemen. Och så ringer man runt överallt och tjatar på dem. Mm. Jag tror på det Jag tror man måste hålla sig lycklig. För annars kan en, en människa som inte är glad. Är inte stark. Ja, och nej, och det... allting nej, nej men precis. Och, och jag, menar, jag tänker på det också. Att, jag menar. Alltså, vi kan alla uttrycka oss på olika sätt. Vad? Jag menar det här. Det här är, kan man ju se på det som. Som Daniel pratade om, fast på ett annat sätt. Liksom. Alltså, för, för jag har ju också förstått det i det här: liksom, att, att det här med att, ja, hur ska man uttrycka det? Lyssna på det som inte egentligen går att lyssna på, eller som man inte hör, eller som man bara känner. Det är väldigt viktigt. Alltså. Och, och jag tänker också på det som du sa, Jon. Vi ska, vi ska runda av nu här, men det här har varit en, en, ett fantastiskt avsnitt. Vad, vad kul det har varit och haft det här allihopa. Vilken, vilken kanonpodd. Men jag, bara, jag vill bara säga det här som en sista grej. Det här med, med det här du pratade om med, med kunskap. Va? Det har alltid varit en väldigt viktig grej för mig också. eller viktig, Ja men alltså. Och, och det som jag har liksom verkligen kraschat i. Eller det, är ju för, det är ju att man har förstått att man, man har trott. Att man har vetat massa saker som man egentligen inte har vetat. Och en sak som jag ramlade in på för några år sedan då det var ju eh, en eh, som jag träffade i det här sanningssökandet då, som är på att titta på eh, astronomi och solsystem solsystemets och ja så jag började titta på det. Och han ville liksom ha hjälp med det där och jag alltså alltså det känns ska man känna sig dum, alltså? då, då, är det att, då, då, då ska man ju fråga en sån sak alltså som eh, vår, vår, vårt solsystem hur det funkar men då sitter jag här några år senare och är helt på det klara med. Jag alltså personligen är helt på det klara med att vi har inte en jord som rör sig runt solen. Men jorden är rund, såklart. Men det lustiga är att man får höra så mycket om att jorden kanske är platt. va? Det, det är många som, som kastar fram det, men det är inga som riktigt pratar om det här att Jo, men jorden är rund och den roterar. Det har vi vetat i tusentals år. Men det är inte så att den, att den rör sig runt solen. Den frågeställningen får man inte höra ofta, va? Och det där tycker jag är intressant med tanke på att jag har tittat på det här. Och jag kan också göra en sån här, för jag är ganska dålig på att se såna här saker som, som Daniel till exempel kan se, då, såna här, den här symboliken och sådär som finns. Men det är en sak som jag i alla fall lyckats få en aha-upplevelse kring Det är det här med. Alltså det här faktumet då att jorden faktiskt inte rör sig runt solen. Det kan man förstå om man förstår geometri. Och vad är en väldigt gammal symbol för geometri? Jo, det är vinkelhaken och passaren med ett G i mitten. Och när var det den här modellen av världen etablerades? Jo, det var på 1700-talet. Och när var det det här frimurarspektaklet började med den här symbolen. Jo, det var på 1700-talet. Och en sak som du hade noterat, men nu blir det ju lite överkurs här. Men en sak som du hade noterat också Martin, det är ju det att den här vinkeln som är på de här, den här vinkelhaken och passaren. Ja, det har ju att göra med, med jordens vinkel i förhållande till solen, kan man säga då. Så att, ja, det är... Det börjar bli lite intressant. liksom man kan, man kan liksom börja lägga ett pussel här tycker jag. Och eh, kanske förstå att eh, mycket av det vi ser som händer idag. Det kanske har sitt ursprung i saker som hände för hundratals år sedan. Vem vet. Tusentals vet. år sedan tror jag. Ja och även tusentals år sedan. Mm. Och det, det är ju olika såna här skuggimperier eller vad det kallar det som, som, som stiger och faller genom eh, seklarna, tror jag. Alla skatter som fanns för tusentals år sedan. Ja, var då de? Lig ja, de ligger inte på museum, precis. Ja, ja. De har gått vidare i släkterna och det är inte så att alla som levde för 10 000 år sedan eller 5 000 år sedan att de dog hela släkten och sen föddes vi från ingenstans. Utan Kalle Bildt och jag och och allihopa härstammar ju från folk som är jättelängsen. Och de som hade mycket pengar då, de körde vidare i arv liksom. Så att det finns ju en struktur i samhället som är väldigt svår att brottas med. Men jag vill bara säga en liten snabb också. Fan var snabb jag är hela tiden. Eh, det är att man får nog inte fastna heller med att alltså kunskap är jätteviktigt. Det, det som John säger tycker jag det är kunskap. Alltså att, att vi funderar på att tänka använda hjärnan till mer än att slå i spik med. Va? Så jag tror att det är jätteviktigt att vi också förstår att när vi lär oss någonting har inte bara kalla saker för fakta hela tiden. För alla fakta kan man revidera, även fakta som jag kom på att det här är ju ett fakta en sanning känner jag. Den går att revidera. Med tiden kommer det säkert revideras 10 50 eller 90 va. Och för att göra liksom en slutgrej när det gäller det här med jorden är platt. Om vi tänker på om jorden är platt eller rund eller svärgs, det är egentligen skit samma. Det är ju liksom, faktiskt det lär vi inte riktigt komma fram till ändå va. Jo, det går alldeles utmärkt att komma fram till att vi behöver inte slåss om det, det är det jag menar. Vi som tror olika, va? Man kan mm. tro på en grej så kan man garva åt lite grann. För att vi lär inte riktigt helt enkelt få reda på det. För att vi kan vara grundurade det kan vara jätteplatt, det kan vara jätteovald och det kan vara jätterund. Solen mm. kanske kretsar mm. runt det det oss och vi runt om. Nej, men du vet att Man räknar fram det på olika matematiska sätt, va? men de här matematiska sätten kan också revideras. Va? Så det viktigaste är att vi att vi behöver inte tänka på om jorden är platt eller rund. För att det är ett sätt att ta in oss i olika polariseringsvarianter. För att vi har flat-earther och rund-earther kan man säga. Så har vi moderater och och vi har AIK-djurgården. Det är lite samma sak allt det här. Va? Vi skulle sluta att dela in oss i sånt och Ja, det jag är men behöver vi behöver inte prata om att vi inte ska fundera på att jorden är platt och för att den är inte är platt. Utan vi kan fundera mm. på om det är jorden som rör sig runt solen. Det tycker jag är en mycket intressantare fråga. För jag har inte kunnat det är hitta någon bekräftelse för att han gör det. Jag har hittat väldigt många bekräftelser för att jorden är en roterande sär, Men inte för den där ja. den tidigare ja. saken jag tog upp. Har ja, alla fönster öppna. Men vi kanske ska hörni, avsluta nu. Så. Jag, ja, jag måste, jag måste ja. avsluta här för att alla går ja. och lägger. Ja, jag tänk, och tänkte ska. det också. Och då kanske vi, i alla fall du och jag, är lite liksom halvt intresserade av att titta på någonting annat som kretsar kring någonting som är runt. Uh. Oj, vad är det för Just någonting? det, ja. Det är ju fotbollen. Men vi har fotbollen är platt jag hört. Jaha. Det fantastiskt, det fantastiskt det här. Och... Uh. Ja, jag soutenar. Tack för att ni har lyssnat. Ja, tack för att ni har lyssnat. Nu, nu ser vi hej då till lyssnarna och på Japan 1-0 till Japan det sista året Ja. <rattva> ja. Okej. <Okay. rattva> hej hej, hej. Hej, tack. hej Tack så jättemycket här nu jag måste stänga ja. av direkt. Ja. Hej då. Ja, hej. Då. hej. hej.